Akkor 10. Uh, alkalommal az érkeztünk, 75. oldal, 6. fejezet, egészen uh, pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk. Neked nem 75, igen, hanem 73, de szinte mindegy is. Az ugyanannyi a ha így hallunk, három évig is el fog történni. Egyébként két két. arra gondoltunk, hogy előbb-utóbb befejezzük már, mert most ugye kezd a szöveg, mert csomó mindent elmondtunk már az elején, ami mm. a végén nem lesz. Szerintem nyár végére lezárjuk és akkor ünnepünk. Mm. <laughs> és elővesszük a folytatást. Igen, a folytatást. Majd meglátjuk, majd A lényeg, fog kimaradni. <laughs> mert tehát nem ilyen röviden. Hát lehet, hogy begyorsítunk egyébként. Hm. Na, szóval, akkor megérméteném, hogy Ági is köztünk van. És uh, eredetleg a te volt az egész. Mert ha emlékszel, az egyetemen egyszer javasoltad, hogy a trendvadást olvassuk Blue És uh, ezt a Igen. Most akkor már tudod ezt is. Jó. És a trendvadást, uh, azt nem éreztük. Tehát azt is imádjuk. De uh, azt gondoltuk, hogy ha már 30. évforduló. Ami már egy évvel múlt, de nem vagy. Akkor, akkor legyen a és csináljunk rózsénideget, és négy alkalmat lőttünk be. Négy alkalommal megleszünk. Hát most tartunk ugye a tizediknél, 75. oldal, és néhol hanyagok voltunk, mert nem mindent voltunk el, de majd meglátjuk. Na, nekem talán a kedvenc részem az volt, amikor a névtelen tűnik a volt. Akkor olyan sokat beszéltünk, hogy más feladatot haladtunk összességében ez az egész az a volt. Néga, néga. Nálam nem volt. Néga mikor a, néga mikor a használt ürülva. Néga a használt ürülva. Na az első alkalom, az ürülő volt. De második amikor átlátszó pontonak költünk. Négy ürülő volt. Ez neénakünk kenderért kétszáz már véget ér a környfele. Aha, jó. Akkor, de akkor én én vagyunk. Na, nézzük akkor. Oké, én azt tűztam el először, hogy akkor Kopenhágában nézés egyel az egyetemi közvetítéken. Hol van ez? A legelső bekezdés, neked is alá van a húzva. A kortézetet az egészet bejelented. Igen, igen. Ha igazi Magyarországra vágyol, tanácsolta a Flatline, amikor kézismertette vele a helyszitét, akkor Kopenhágában nézészhelyen, az egyetemi közvet tájékán. Kicsit tovább. Rá is le lehetek a maguk Magyarországára, korlózók paradicsomára, egy alacsony biztonsági szintű egyetemi nács összekutá, kuszált célén. Na. Köszönöm. a, a, a Első ránézés olyan irka fikkára emlékeztetett, amilyet az operátor diákok szoktak hátrahagyni a rácssvonalak csomópontjain. Színezett fény halvány vésleteire, amelyek ott csillanak, a tucatnyi művészeti fakultás zagyva költbonlány. Eh! így a költészet. Igen. Igen. Na most nekem, nekem nagyon tetszik, és nagyon sok minden van itt benne. Pirate Bay első körben. Kalózok paradicsoma. Mér.kopenhága. Mert akkor már megvolt a Krisztiánra, nem hiszem. Nem, azért, mert kellett téványosan, de inkább az érdekes, hogy ilyetemi kampusra kell menni. Tudom, ahol ott vannak azok a szerverek, amikem amik még vannak olyan url amiknek az egyik, bizony egy foldere, az egy tildével kezdő tényleg így van, tényleg így van, és mindig látok ilyen linkeket. Ugyanakkor az teljesen elképzetlen. Ez... Szerencségen Dixi meghalt, nem tudom hány évvel ezelőtt. Igen. A személyen idő információ, mindig is. is három, Mind, és ugyanaz a menőhely. Aha, igen, tehát ez ilyen igen, szép van, a Pilot Bay, de nincsenek meleg cuccok, tehát igen, nem igen, olyan töltöd le a legfrissebb vírust. Igen, igen. igen. Ja, um, de a kultóra is hatása előtt, szóval... De tök kis cifi azt, hogy neked kell egy törőprogram, felmész egy olyan helyre, amit egy halott ember mond neked, egy három éve nem látott internetet, nem kapcsolat, és, és ott van. Igen. Ez ez a kalózok karanya. azért. Igen. igen, és valami, tehát annyi helyet mondhatod volna mégis Kopenhánkat. Valószínűleg már akkor látszott, hogy az egy ilyen egyenlő. Hmm, hogy <laughs> egy tele van búzíjú. Igen, hát ez igen, így van. <laughs> így is mondhatjuk, csak igen. Így nem játszott. Hány van 84. 84, és azt meg nagyon sokat beszéltük, róla, hogy mikor játszódik a könyv, és ő most azt feltje, hogy 2013-ban. De ez nem igaz, mert lederiváltuk hogy van egy 53-as törvény említve benne, és az a emlékezt szabályozó törvény, és ez a törvény valószínűleg 16 plusz évvel ezelőtt van. Tehát vagy mm -hmm. vannak utalások a szövegben, tehát ez ilyen 2070-80 körül játszott legkorábban, de van olyan, azt mondja 2120-ban. Úgyhogy hát több interjúban a 2050-es éveket említi. Igen, igen, interjú... régebbi interjúban. Most ez az utóbbi a 13-nak mondott. Igen. Igen. Az úgy szépként, hogy uh, szívek minket. Hát persze, hogy a 13-as, hogy nem mondott, a nem mondott, akkor olyan vad dolgokat, mint amiket most mond arra, hogy mi lesz, hogy két év múlva, nem fog bejönni. úgy, hogy ő összefigyel vadabottak mondjuk. 84-ből 13 ilyen messze tud már 30 év. Igen, igen, igen. Több dolog nem volt a mostani volt, mint amivel... Igen, ezt már végigbeszéltük. Jó, hogy még egy dolgot akartam bedobni egyébként, mm -hmm. az a, a Művészt, Tudatni Művérszti Fakultás, sattara, sattara. Pont a múlt héten jött szembe egy cikk a Momának az első honlapjáról. Aha. És 9-5 beszögelték össze. Ja. Őrületesen időszerű volt. 9 ben 6 kezdtem adni. Egy vagy két év volt döngészők. Képzeld igen. azt, hogy a, a közlekedési múzeumban Tavaly október 8-án betolnak egy Teslát. Kb. ilyen szintű tett Igen. volt az, valakinek van napja van. Igen. No. Na. Na, ott mondta flatline az aki ki tudod venni, az egy belépési kód a Belle-Európához. Fish is ráadásul. Na most gyönyörű, tényleg gyönyörű. Most ott van egy kód a e, látsában. A... DPL-t említettem már valahányszor, nem az alap, a alap default password-t Igen, igen, azt én is szoktam használni. A legcsodálatosabb dolog, amikor még nem randomizált jelszókat csináltak, a uterek kezdtek az elmúlt 10 évben folyamatosan, igen. akkor volt az, hogy legvett nézek, hogy a milyen uter van ott, hát az egész pesnek. Nagyon sok a van, a Mixis valamelyik még legolcsóbb eszközök csinálta. az a jelszó is admin volt. Uh -huh. Kinézted a listából, hogy valószínűleg admin a kezelés, a password is. És, és bent voltál velük. Az előszere az 1, 2, 3, milliós vagy? 2, 8. ABC 123, igen, route, 8. ABC-2, 3, ABC-2, 4, hasonlók. És volt egy ilyen ötszázelemű lista, hogy melyik utazni kell beírni. Hát ennél voltak meredekebb dolgok is. Ugye én például Horvátországban előállás alapján csináltam meg azt, hogy igen, volt router, igen, felengedett valamilyen őrültoknál fogva, nem volt titkosítva, de DHCP alapú volt. Az IP-konflikt megnéztem, hol van, oda mentem, admin-admin, betettem az a, a DHC-t és köszönjük szépen. Mazasztó egyszerű. Admin-egy, admin-egy volt azt tehát így viszonylag gyorsan kértem. Már egy betűjeszám is, mert uh -huh. az biztonságos. Na, az egy mondta. Na, Kiss befújta magát a bele európába átváltott egy szabvány telefonkódra. Hát ez dénöri. Ilyesdén hangot hallok. Hallott a Na, van-e neked a végéig? Még csak a Luis Cortot hoztam alá. Luis Cortot, bocsánat. Már korábban volt egyébként, csak azt nem hoztam valami. A hangcsorod a miközben gépelt majd, folytatjuk azzal, hogy Szövetlenül számos napot kezdett kántálni, melyeket kézbe gyűzött a deckkébe. Közben így kezdett elkapni az anykártyát, az időzítés és a használó szüneteket, a sikerült. Két ok miatt érdekes. Az egyik az, hogy egy, egy, egy gépelős interfész van. Ekkor még nem találták fel azért a az a ami engem az elmúlt 10 évet. Talán negatív vagyok, figyeljön. De Talán megengedte az elmúlt 10 évet. Másrészt pedig, hogy hogy van benne ez az az morza Az időzítésre használsz ünleteket, te te ami -e -e hát egyrészt legelső internet volt, erről van a egy kurva jó könyv a e The Victorian Internet, ami ám hogyan, hogyan húzták ki a kábelt, hogyan cseszték el egyszer a franciák, aztán hullatnak az első kábelet rosszul csinálták meg. Van benne nagy Viktor tudósok egymással szembenek, meg nincsen igaza, abba fektetik a pénzt. És van az a rész, hogy ott találtak egy a Uh -huh. Ha vonal egyik végére ültetsz egy olyan operátor, aki nagyon gyorsan tud uh -huh. kultani, a másik oldalra pedig berakják a fiatal volt tipikus beavatás izé, uh -huh. és nem tud olyan gyorsan fogadni. Hát a hajó alatt. Egy idő után kiröhögik, uh -huh. és elengedte uh -huh. az üzenet felét. Uh -huh. uh, de ez megint azt mutatja meg, hogy uh, mennyire nincs fogalmakva arról, hogy milyen az egész interfész, mert ez az, az, az egész az izzadt honlokhát tapasztott elektró, uh -huh. az összes arra van, hogy a... Ezek a gondolatot át igen. képes képes gépelni kell olyan Chrome gombokon, mint amilyen az amerikai telefonfőke. Lehet, ha még van telefon. ebben nem megbiztos. Van, lehet, hogy a cowboyok ilyen nagyon menők, meg hogy ők még külön olyan kis... Hipsterek. Kis állandó módosításokat végőznek. Ez nagyon érdekes központi kérdéserendszerben. Amúgy a Johnny Mnemonic-ban van ennek egy ilyen feloldása. <gül> Amikor felveszi azt a súlysegot, és akkor ott van előtte a, a igen, igen, ott van előtte a bilen de ott meg az így, valami, valami a bilen biztos a... még Valami valami látszott, kell A énekelni? Legújtskébb valahol érdekel, legújtskébb interjúzsa, de mindegyében a minőségből volt látható. Igen, meg a mér fel erről benne sokat. Milyen fogyat? ilyen kinek a fogyás, hogy mivel a <coughs> nem működött annyira, mint amin a mint uh -huh. a riportos multi-touch interfészek. Uh -huh. Volt egy kontroller, meg a kezedben egy kiber kertsztyúj elleni dolog, amit eleve egy drótkodott be a, uh -huh. a Nintendo-ba, amin ami uh -huh. jó uh -huh. nem volt, nem lefődjött rángatni. Igen, uh -huh. És nem volt pontos úrűs szépen. A The Warrior uh -huh. szín címet, de nem akarom nem uh -huh. a vír Nintendo-ban volt egy ilyen vidéki fűvel a Nintendo bajnokságra nyerni a gonosz kis fűvel ellen, abban sok szerepet kap az eszköz. Cool Sokkal, sokkal őszintén hittek akkor, hogy a film mert jó is, És sok játékot gyártottak rá. Nem nagyon még akkor siker, sem volt, mint a Wii u Na én még nem elő, hogy... Eh, hogy a központi alakíg Vili Sporto erzedes csak azért, mert itt először a név. De igazából a sztori szempontjában van csak jelentősége. A sztorival annyira foglalkozunk. Azt mindenki tudja úgyis. Mm. Sőtök övekedettünk már beled korábban? Eh, persze, persze, hát Jó. Alap, alap. Jó, <gül> mert hogy... Azóta jöttek szembe újabb katonai rövidítések és katonai kódák. A motoros Nightwing sárkánykötelék, fezesen lebegő szárnyai, a holdfényben ezüstös fokozatként csillantak vissza az alattuk elmaradó ongora, és hogyha bizét a Megint egy indokolatlan, indokolatlan jelzőhalmozás, fezesen lebegő szárnyai, Holtfényben, ezüstös fokozatként csillantak vissza, és megint egy biológiai hasonló. Mutkom, már elkezdtük a biolója hasonlatokat egy egyoldalon, hány biológiai hasonlat van. Itt is elkezdhetnénk folytatásakkor viszont, és azt mondod, hogy az van elhúzó. Igen. A gépeken nem volt fegyverzet. Leszerelték, a kiegyenlítsék a súlytöblet, amit a konzoloprátor és a dekpartikus jelentett, amely a Vakon 9 vírus vírusprogramot rejtette. Mól van, Ez ott első igazi vírus, a a történetében, sattara, a sattara. sattara. Ami... Ami, ami azért nagyon vicces, van egy olyan támadó sárkány, ami nagyjából 120-150 kiló fegyvert lehet le átrakni, amit Aha. ami csopperként szétfüggésszernek hogy be tudják lepunni a pedátort. Ja, neget, Negett, neget. ja, ja, Nem látom a hadviselést, illetve hogy mi az, ami nem szedik le ezeket a vasakat. Igen, hát itt a mp le őket, bármi. is azokat. És, az és, és Jimson nem látta előre a drónokat ekkor? Hát. Pedig a, a drónokat előre. sem látta előre, de hát az egész fegyverkezési... E Hát 84-ben, még ahogy belegondoltál, ezeket követően visszaköltöttél. A régi volt volt szóval mi és ah, voltak még lepletek. Ah, a a Dumákiás 20-as sem, aki simán berepült el. Igen, mm? e -hát, igen az a szép a eset jön. volt. A másfél drón csak akkor működik, és akkor nyertem, hogy van a légi felénye, de azért, ez messze nem volt, így 80-as Most tizavarsz egy repülőgépet ott éjszakon, a Kalini-ig 20-esek felszámolnak jelened. Igen. Láthatjuk, hogy Guri perek Mindegyiket tűnnek hát a 20 A, a mi történik velük, azt nem húztam alá, csak azt, hogy a háború 9 nappal később befejeződött. Ez egy egy, két, egy érdekes mondat, ugye, ha volt erről szó, hogy mi iratta vele ezt a könyvet, és akkor mondta, hogy hidegháborútól való para. És egy olyan korban, amikor a, tényleg az volt az ultimate félelem, hogy hidegháború, nem, tehát hogy hidegháború átalakul melegháborúvá. És, és a atomháború és a nuklelis apokalypsz szánta -e mindent. Ilyen mondatot mer írni, hogy, vagy így, vagy mondtál, hogy e, háború kilénysz napal később befejeződött, ennyi. Tehát nem kezd el hosszú történelmi fejtegetésbe menni, vagy kinyert például. Uh -huh. Nem kezd el, e, tehát később tudjuk meg, hogy vonnak annyi lett. Ami Bonn egyébként... Meg de... is. Igen, nagyon már emlékszem. Pedig, de... Há, jó, szóval tehát, ez a háború nem volt ilyen apróság, volt igen. a közep- és atomcsepásak. Legalább kettő volt akkor. És uh, lehet, hogy... Pontosan intyúzik a mondat, hogy lehet-e és elforladni bont, azt nem Belgrádus Igen, igen, igen, ez Pontosan igen. igen. Igen, igen. De nem az all-out uh, atomháború lett, amit uh, azelőtt 30-40 éven át, uh, egész pontosan 45-től odáig. Ami, ami a fallout világa. Igen, ami a fallout világa hanem ez, ez egy nagyon nagyobb világos statement arra nézvést, hogy még ez az ultimate szuperillúzió, hogy akkor lesz tényleg egy ilyen nagy világégés. Még ez se jön be. Még ez se jön be. Ez hát, hát is nem volna tőlem jön. Te, mit tudod a hatóban? 67. És uh, akkor is közel voltunk, Kuba alatt is közel voltunk, meg mi Vitrány alatt közel voltunk. Nem no, az csak, be annyi időt fejezni, hogy bele fejezni olyan háborút, amit olyan emberek, vagy olyan felek vívnak, akik tényleg maguk egymást egymástól, nem mint a szerencsétlen dél-amerikaiak, akik zavarni vala kezdett 16-asan belül. Igen. Lehet, itt már nincsenek <hállítani> valahol. Hát igen, lehet, hogy pontok meg. De you, one. One. Hát a marikát, gyiborna, ezt a vitrányot még van? Van? Hát de ne uramántsd meg, igen, de gyűjjjön a végén az utolsó ezt, rója fel saját magának, igen. mint legfőbb hibáját. Idei dolog van nekem, de befelkiáltolja be ez az elrabolt orosz harca és, és kis barátai részhez. Bocsánat, de azt sehonnan nem tudjuk meg, hogy az Egyesült Államok létezik, e vagy nem. és ez így célzatos. Hát igazából, igazából majdnem, majdnem, hogy azt mondjuk, hogy nem. Engem. De tényleg nem, de ez nincs kiírva. De tudjátok, hogy néz neki ez egy 84-es maliktónk tensziben? Nem tudom, mi az a nem valagában, hogy ennyit, ennyit ideálszálva arra, hogy mi volt a háborúban? És hogyan győztünk hősiesen vagy ironikusan? Tehát vagy egy vietnám regényt ír valaki, vagy pedig egy Igen, Nem, nem, tehát vietnám regény, vagy egy hős regény, tehát tényleg én olvashatok egyet. A világháború tömegeség? Igen, regény. Vagy érvénysorosznátok. Igen, igen, igen, vagy pedig ezt. És ez nekem ez jön be, mindegyikről nyilván, mert azért olvasom Hát ebből a háromból nyilván egyébként a 22-es csapdája akkor már. Igen, igen. Azt akartam én mondani ide. Ja, még valami. Uh, azt tudjuk, hogy nincsenek útak. Akkor oda ment a doki. Figyeltek, itt van Mindenhol ilyen mondat. Mindenhová izével mennek. Léppárnásokkal. Igen, Mert lépsz. hogy a törmeléken valamivel át kell menni, és a léppárnás az megemeli magát lépsz. egy darabig. Az egy picit olyan gyanús, hogy. Ezt már letárgyalt, ugye, légpárnás, és ez mennyire nem praktikus egy város közösség. Igen. Sehol Igen. nem megy. se. Igen. Maximum mocsárba esetek egy kicsit. Sziget, Szigethárosba, a görög szigeteken. Van e, nagy mocsárba, hogy ilyen Itt ugye most már a Portónak a e, elemzések van. A küldött elmagyarázta, azt nem lehet, mert a pereket közvetítik a tévében. És a perekkel a választókhoz akarnak szólni. Tehát még vannak választók? Tehát Sőt, kellett, van, amilyen államnak kellene. a választások? Igen, vannak választások is választók. Nos, most ez persze Pele van egy mondata a Generation Paper-től, amikor ugyanazok az emberek mondják ugyanazokat a szövegeket, csak ami a korábban már csak az és sokkal radikálisabban és erőteljesebben. Igen. Érted itt azt, írja, rendbe hozva, minden ellátva és alaposan betanítva, Koltúr megtette a feltáró jellegű, részletes, megrendítő és világos tanulmányosát. Ez nagy részben az a kongresszusi klik kreálta, aminek bizonyos anyagi érdekei füzöttek a Pentagon infrastruktúra egyes részének megóvásához. Ez annyira elemileg 80-es évekbeli mondat. Tehát ez volt az a kor, amikor Szálvádorban föntartottak valami gyanús kokain csempész hálózatot azért, mert egy kongresszusi kliknek érdekeltsége volt benne. A kongresszusi klikk volt szerintem a leggyakrabbi szó, ami egyetemben elhangzott azokban az időkben. Ez volt az időszak, amikor a becsületből ügy szívő filmokkal siker lehetett és áramszor kéne indulatott a helyen. Na, na, na de, na de, emlékeztek arra a cékre, amit egy időben Blackwater-nek hívtak és az ott a harmadik nevét fogyasztja? Igen. Igen. Tehát tök ugyanez valannyia, mert kongresszú klik sem igazán kell hozzá. Igen. Harry Börtha. Pont tegnapolnak uh. a tikket a kis fegyverekereskedőkről, akiket a Blackwater-re ez nagyon vicces volt. Vették a csávók a lejátszavatosságról össze, akkor eladták Amerikának, hogy ő elszállítsa Irakba, ahol valószínűleg most az ízis, ízeszések lövik az amerikaiakat vele, vagy nem. Ha besült, akkor legalább jó, jó lett a biznisz. Nem valószínűleg besült. Túl jó. Azt kíváncsi, az ISIS nagyon jól áll, tehát... Nem tud államotók utáni. Én inkább I.A.-nak hívom, az méltóbb, hozzájük. Igen, az Um, Vissza, az a nem Azonban az -s -s -e csinálni, mindig cselegetemt nem Ne egyarázzuk szénecsépni egyiptomi istennek. Hát végül is igazul. Hát akkor még van a Annak úgy megvan az a sungja. Mi? A Daás. Uh, valamelyik környékben lényelő hmm. a nevük. Azt hiszem A Kortó miután a tárgyaláson eljátszott a szerepét, Washingtonban már nem kívánatosnak minősült. A küldött egy M Street-i étterem asztalánál, Spárgával töltött palacsinták felett csevegve csitált az illetéktelenek előtti fecsegés végzetes következményeit. Kortó jobb kezel merev ujjával bezúzta az asztaltársak igényét, a kongresszusi küldött arcra és spárgás palacsintát bukva fúlott meg. Kortó pedig kilépett a washingtoni eh, szeptemberből a Hűvös utcára. Ez is annyira utolsó napja, hogy tényleg de... Ez viszont 10 izé, ez, ez tök jobbos háborús eredmény. Igen. De klasszikus, amikor az őrmest, Igen, a Igen, ezek klasszikus izomok. csak jobban mindig elő, Igen. az Igen. a végén valakinek fényt lenyomja a sármány, az nem Szinte töltek. már bánám, hogy a következő lépés az lesz, hogy a rabopántot Tehát ez egészen egyértelmű. Egy a, a hosszak a rendőrségi jelentéseken, üzleti kémkedésekkel szóló feljegyzéseken és hírfáradok a rabokkal keresztül. Az elállítatásról már egészen rögeszmés élet. Kortól Liszabonban és Marrakesben különféle cégektől menekített át megbízóihoz tudósokat és technikusokat, de undorodott tőlük. Egy szingapori hotelben részegen nagyon vett egy orosz mérnököt, és felgyújtotta a szobáját. Na, ezt aláhúztam legalább ötször, azért, mert ugye az ez van. A Crown ezt a figurát láttuk. Az van nekem időről, egy Igen, igen. Meg a másik tudott kiárta be ezt a pályát egyébként. Kivétel aztán az orosz mérnök és a és a szabok felgyújtása. Yeah. A gyorsan akartam adni, francia költő volt, és a végén valóban Afrikában halt meg, el a hm? Nem, a másik. Rambo. Nem, Rambo. A, akiről a Rambo? <gül> Igen. Falkozik <gül> egymás. <gül> <gül> van -e én elméletek, hogy ez nem véd szó, hogy a lázadó vietnámi veteránk figurát, ezt nem véletlenül hívjak rambo Persze, Persze, persze, persze, persze, persze. Az író az, ugye a forgatóként nem is tud, az be is valóta állítólag. Nem is olvasva de van nem Abszolút nem azok voltak a legrosszabb éve, amikor megijáltott töltőként éhezett. Na, mm. ugye ezt tudott kell, hogy mi az elején, majdnem az elején egy mélyenemzést leadtunk a regényel valójában szerintünk miről szólt. Szerintem a elmúlás rendő félelem különböző stációiról a e, regény folyamait folyamatosan, mm. és a halállal való viszonyról. Sőt, mind a három. És, három. mind a három. Mind a három, arról szól, csak az első a legjobb. Tehát később, egy kicsit az válik. De hogy e, tök érdekes, hogy itt én megírtam, amit a következő regényben majd fog fejteni. És nagyjából az ő találmánya ez az átlopás máshova, ez az ő találmánya. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez miért működik és mérít, de ezt majd akkor megveszük. Ez a is oda? Hát. Átlopás, Tehát ez a tudósok átlopása. Jaj, jaj. Egyik helyről a másikra. Tehát mm. euh, én még ilyet nem láttam élőben, de <laughs> nem hiszem, hogy van. Egy, egyszerűbb eszközöket. Használom. Annyira jó csinál, nem bújtnak Jó, ja, <laughs> Igen. hát tényleg is, ne. nem? Vagy lehet, hogy a világban nem működik a Igen. Vagy nem fizetek ki a másik céga, nem tudom én... Na akkor itt még van egy olyan részünk, hogy arra lett egy amely a skizofrénia, a szájber technikai modellek útján történő visszafordításának lehetőségeit kutatta. A betegeket találban be a csoportját tehát mikroszámítógépekkel látták el, Arduino, és arra biztatták őket, hogy a diákos segítségével programozzák azokat. A névtelen férfi volt az egyetlen, akit a kísérletek során sikerült meggyődítani. Hát ugye ez Winter volt. Szembe azt, hogy már tán, volt igen. Bele nyújt. No. Következő oldal, csak én is húztam alá, a látóhatáron egy fúziós erőmű, vörös jelzőfényen így tették, távolmaradással repülőgépeket. Most gyönyörű, az annyira blade, blade Runner. Igen. <hül> a zenét igen. is hallja az ember hozzá. Igen. igen. Mi a fúziós erő? <gül> Mennyi időd van, rá <el> tudom mondani. <gül> Vannak ötletei majd miatt. Ez az, a MAG fúzióból az a, a lebb, és végtelen... És, és, és, szinte végtelen. és a vízből az oxigen. Igen, igen Franciaországon építjük az elsőt, ami nem fog több energiát megenni, mint amennyiben megtartálod. <gül> és gyakorlatilag egy ilyen Taurusban keringett uh, 1 millió gázt. Aha, Tehát tök jem. egyszerű. Tök egyszerű. Ja. A, jel -jel. És mai a mai napig adtak a Makon alapul, amit 64-ben talált fel az Igen, eleget. és minden, minden évben, az elmúlt 40 évben, bármikor kiérdezted meg, mondd 30 évben az elkészüléstől. Igen, igen, ez a hideg fúzió. Igen. Jó, hát itt nekik már sikerült, és ezért uh, van egy energiak. Tehát igazából egy csomó minden megvalóta, nem? A, ilyen szempont, amit teszneztem, amit Makon nem elsőítómásodik, és számosan leállap vele, az több izgalmas, hogy ha heggeztjük össze azt, amit van, és ha elég sokat rakunk össze, akkor az megoldi az problémát valamilyen módon uh -huh. gondolkodás tök nem jellemző. Aha. Ja. A meg ezt csinálták. Fogták a, a autóaksikat összeegesztetőben, hogy csomót betek egy dobozba, uh -huh. és azt mondták, hogy akkor a napelem ezt fogja táplálni, szevasztok. Uh -huh. Időnként tízesetek áramszemlet. Uh -huh. Láttam a gyárat messziről. Na. A scroll északi táj, tájképe látán kéznek zavaros gyerekkori emlékek a valami autópálya kidölt, Betöntöm ilyenek, repedésén ülő, elszáradt fűcsomókról. Na, hát ez megint egy nagyon mondat. Mm -hmm. um, gyerekkori emlék van benne, amiről tudjuk Agripából mennyire fontos neki? De ennek ennél, hát sokat nem tudom meg a környezetről, ami létrehozta ezt, a, ezt az elbaszott figurát. Olyan kamaszkori emlékei vannak, amikor ugye a híres jelent, mm -hmm. amikor le, amikor le szavozza mm -hmm. a darasokat, valami... Igen, igen igen, ebdez, minden. Igen, minden. igen, igen, igen, igen. tehát gyakorlatilag semmit nem tudunk róla, de itt van most egy zavaros gyerekkori emléke. De ez ehm. a, a, a félig lepusztult környezet, vagy egészen elpusztult ilyen posztindustriális környezet, ez Jibzonnak uh, szinte ilyen epilag a végig, tehát mondjuk jóval később a Kanzéróban az a uh, kihalt mexikói uh, kisfalú vagy kisváros, ami, ami, ami, ami az én, én számomra Jibzon univerzumnak egy ilyen orikúja. Igen, igen, így van. E... Ugyanakkor, mint pont a végső, az utolsó mondat e ebben a fejezetben, e kézzel a fel, e. hogy napodni, hosszú gyermekek tájékozódott, és csakos kinemit a Grosz Lovázai falit. Azzal, hogy előtt tartott fuzós energia, az itt hagytuk egy korszakot, szavaztuk az embereket. Négy van. Négy van. Bejúgluban esett. A bérelt Mercedes gyanakvó görög és örmények szerészek várcsos, kivággatlan kirakatai mellett fúzott el. A kihált járdákról, csak néhány sötét kabátos alak fordult a köcső után. Aztán vagyok, nagyon szeretem ezt a mondatot, tudjátok miért? A Mercedes miatt. Eh, nagyon gyorsan váltunk, nagyon más sebességbe teszünk, és eljutunk a, egy másik világedetembe. Tehát ott, ott egy ipari táj van, amit fúziós erőmű, és, eh, és olyan vonat eh, jellemez, ami 10 km eh, reptérre lassítani kezd. Tehát valószínűleg mágneses, és rohadt gyorsan ment. Eh, és hirtelen átmegyünk egy olyan helyre, ha gyakorlatilag a technikát, valószínűleg Monli pisztolya képviseli, tehát az a, az a technika, ezen a területen. <gül> és az én nem is beszél. Igen, igen de no, rá fogunk jönni, hogy itt is azért bőven van technika, ez tulajdonképpen a középkori világon váltesünk, és a középkor és a, a modernkor között a átváltó, a... hogy mondják ezt a... a jármű, ami átvisz, az a Mercedes. Úgy lesz? Amúgy uh, el... elcseszni egy ilyen epigonok. Ég. Mert volt annyi ereje a szöveg, meg írások, mert ez ezt választott? Igen, Egy ilyen, már majbak lenne, Igen, vagy Igen, még valami. valami a Audi, de az egyik olyat választjuk ki belőle, ami még így felismernek. Én egy nagy, nagy sesszínű márci kell. el, régen vaj volt, e, és e, hát indokatlanul nagy zöldséges Márci, és olyan e, ilyen, tudjátok, függönyei vannak, amik ilyen e, csipkés török mi tehát egy ilyen autót képzel, el. Biztos, hogy nem sötét? Nem a sötét, de figyelj, Isztambulban minden paros. <gül> És akkor nem érdemes sötét autót oh, használni. Ó, között, hogy mondtos Igen, Az egész isztambul éjjelnek az ifjúkori élményeiből származhat a művésznek. Mm -hmm. Igen, volt Igen, igen, igen. volt ott. Mint a Distressed Particular framework-ban meg is írta. Mm -hmm. uh -huh. Amikor látod, hogy mivel lehőttem arra, hogy miért utálja annyira szó, hogy miért ez így annyira igazságtanak? Nekem nem úgy ott A fontos, hogy ez volt az a csodálatos pillanat a primitív múlt, meg a ilyetetlenül menő jövő között, amikor látva valamit ilyen vásári markológépben, vagy minél, vagy valami régi sikereskedőnél ott a boros belső tereket, és ott a világítónál, ott a háttérben is. Ez, ez volt az, amikor megmozdult De a Ott már megrold. Igen, igen, de hogy, hogy a, a könyvuniverzumban úgy van, hogy van a mocskos ilyen letapadt valóság, amiből így pulvára próbálunk menni, pont az hát. ilyen, ilyen, ilyen elmúlás, legyőzés, hát. szájber cucc miatt, és akkor na, ennek az ilyen egyik vége az üsztem. Igen, a igen, valóban, mert itt... A ilyen, a mert, szai igen, szai igen. Itt It, ezt abszolút úgy de a dervisházban, hogy itt borzasztó kevés kaboly van, és nagyon sok olyan ember, aki még mindig tesz fürcsöl, 150 évvel később is, és a elmenő merci nézi. nézi. De az is az igazságot tesz ezzel a várossal. Hmm. Az, amiben én hmm. nem történni hisztem. Hmm. Itt nem tölték meg, itt, itt, itt tényleg város. Igen. Itt egyébként nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy utálja, nekem e, inkább romantika volt benne. Lehet, hogy ez, nehet, hogy ez egy nagyon koronista romantika egyébként. De, e, biztos azt, De hogy.. E, e, e, én azt is látom benne, hogy itt tiszták viszon viszont ellentétben azzal a világgal, ahol borzasztóan nem azok. Itt, e, itt világosan mindenki e, besugó, mindenki katona, és mindenki a, e, valamilyen e, al-örvényszervezetnek dolgozik. Mert akivel most találkozni fogunk, a következő párdolodalan az mindkettőségnek. És még ebben is e, transzparencebbnek tűnik nekem a terület, mint ami otthon van. Ami meg ilyen blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl de hát, de hát, de hát, de hát. Igen, de hogy ugyanaz az ilyen technikai evolúció nagy narratívak ideját, hogy persze volt a nyomi, akkor utána jött a technikai fejlődés, amit a kapitalizmus csinált, és így és Aha. akkor a végén majd így kilődünk belőle így a, így a, a felszoldulásban. Igen, Igen. Igen. Azért azért az egy azért pici azért zavaró szövegmény. A következő mondatban az első dolog, amit elmondanak Isztamburral, sőt mondja el a mert hogy ez volt az ottomán Isztambul virágzó európai része. 2000 alányban vagyunk, és az ottovánokat kell előrenni, pécsi egy taxi autótaxi egy mondani Mátyás királyt. Valaki nem valaki elemondja, meg a hazukokat is elmondja. Simán, miért nem. Simán. De azért már ennyire egy fontos a civilizációs lejte, az én, ami kívánok. nem vagyunk. Ott az, így az, az így van simán. Valamire visszabérnéke az ja. én egyetem, majd még szép volt, és amikor még. Csak csentán mondom, hogy idén tavasszal voltunk Ausztriában, már nem csak ezt csináljuk, hanem a parkot is, és előre ragasztott épületelemeket néztünk. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy faházat így, így összeraknak, felrakják egy autóra és elküldik hozzá. És uh, elmentünk a gyárvezetőhöz, figyeltek az a gyárbasszus, ott uh, izék voltak, ott gépek, tehát iszonyatosan menni volt az egész. Egy űrhajó basszus. Fantasztikus, csak úgy járunk, hogy ott nem vágnak ki erdőt, ott, hogy van. Romániába kilopják a románokat, uh -huh. a német a terautóra, és akkor ott megcsinálják, a technológiából, uh -huh. és te itt megveszed annyi ágát, ez Igen. A hosszú, ez a valóság, és egyébként ne legyenek időzítve, ha be bementünk volna, hogy miket találba a gyárba, te Románus vagy szenvederő, akkor mindenkinek értettük volna a nyelvet. Kivel vagy el, a Akiket viszont úgy hogy mivel a helyi szakszerült törvények nem engedik meg, ezért romániai menpál, székhelyi menpál rossz szépség, hogy olyan minimálbér legyen. Itt így van. Igen. Így van. És a főnök odavitt minket az irodájához, és mondta, közös uralkodunk, és ott volt, hogy a ez a Ferenc József képek. Ugye, de szép. Az <gül> az az és ez egy Már csak nem voltak képek én. Mégis mi voltunk az ország önkéntes gyarmata, hát azért lássuk be. Ez egy bonyolult helyzet. Namnánól Ferenc József föld. Igen, igen. Voltak közös gyanútaink is. Igen, Meg az, az nem volt a közös Japán-Magyar határ. Igen, igen. Na, mondtuk vagy... a múltkor, hogy van való térkép is a Magyar Japán közös határól. Ah, a tettem. kínai kereskedővárosban volt egy olyan kolónia, ja. hogy folyóban kettünk között. Igen, kirek. Na. És ugye, ha a, a, a történőmúzeum előtt, azok az ágyúk, azok honnan is számoznak? Aha. Honnan? Nice hát honnan? Honnan, nem tudom. Már elfejtettem. Hát a boxsellázadás leverésekor, amikor a ja, Magyar Japán katonák... Ó, basszus. Az a kínai ágyúk is ott vannak. Aha. Hogy oh, örüljenek a kínaiak Kösztenek? Kösztenek? Voltak velencei, akkor egészen templomkokat vittek haza. Hát jó, hát persze, bizzéból. Most nem persze. Hát nekünk ez jutott, Nem ne érdekes. A repülőtérről bevezető út nyilédenes volt, akár egy gondos, gondos metszés, amely feltárja a várost. Kéz a fából tákolt bérkaszányák mellettük elsolonnó őrületes falait figyelte, utánuk lakóparkok, zártak a rendszerek, komor rakótelepek, és további hullám és fullérlemet falak következtek. Hú. Hát basszus, ez kemény. Fölvágni egy várost, és utat így bele. Uh -huh. Tehát ezt... és, és látom magam előtt az OSB-lapokat, ahogy le van buszolva. Ne, ne, ne, ne. A, a Málo OSB-lapokat, és Málo kicsit sezét van. Nem nagyon keresztülvágni egy, egy várost. Uh -huh. Ha elkezdesz bejönni Ferihegyről, akkor a fogom, mi a vége, ugyan látod. De végül is, az zajvédő falat nézel, az majdnem olyan? Ez itt nem zajvédő fal. Zajvédő fal, érten, az egy nyugati, e, hogy mondjam, e, civilizációs. Akiket védeni kell. azért, hogy ilyen lepüli. Igen, igen, igen. Igen, de, hogy itt is nézzük hogy mindig ez a, a ló, hogy így van a gondolat, ami ilyen azt fogjuk kiszabadítani. És akkor van a -e mocsok, ami az anyag, és azt vágja íze, és akkor te megérted, hogy milyen szerkezet az anyagmarat, és akkor azt tetsz, hogy lehet, hogy legalább vágja. Igen. És mindig, ami vágja, az tiszta, igen. az jó. Itt az azt ízeni, hogy ez szabad volt fölvágni. Vágni. Tehát itt nem volt semmi olyan értékut közben, amire azt kellett volna mondani, hogy így csinálunk. Egy hagyományos utat. Illetve senki nem volt, aki ellenállt volna. Igen, érted? Hogyha összekötnénk a Hilton a Várban és a Ferihegyet, akkor például ketté mondjuk vágn és itt az a ez végig. Most, most, most nem akarom mondani, hogy <coughs> a beadott tervet megcsinálják, tehát é, majd bármi történhet, én már láttam ilyeneket. A másik fele meg azt mondja, hogy itt volt kutyének, ha emlékszel, hogy ott hallgattál a rádiót, nyilván mindenki Akkor megkérdeztek sem. hülyeségükről, Igen. elkezdték lef leforrasztani a... Ja, a emlékszel, de miért? jelentek, a... gondolod, hogy ilyen lolyok kutyéhez, ugye? már. Nézd valamiért, megszokítják egyszer a kacsomáséket. Hát, na mindegy is, <gül> de hogy ö, volt egy olyan mondata a valami rendőrségi szóvének, hogy a Ferihegy és a Szálló az 15 perc autóval. Ehhez azt kell, lezárják előtte az egész várost, Atossan, és szálltuk szálltuk, 15 szálltuk, szálltuk. Ja. És ők máshogy nem utaznak. És megmondja. Igen, igen. máshogy nem utaznak. Ja, kemény. Na, kihívjánkkor. Viszont akkor pauzolok egy jót. Na, mondjam, Na. Sok, sok durva dolgok fog itt még következni, um, megérkeznek a szállóba. A vadonatúj hivatalnok fekete Sincsokú ültönt viselő, Shaolin képű finn, a Hilton hanjában egy halvánkék szőnek tenger közepén árvákodó Velul fotel menedékében várt rájuk. Yes, Shaolin képű finn? Nem, savanyú képű fin. Én A hír savanyú sav képű fény. Nézd, hogy én néz meg magam annyi mindent feldobta volna, de később aztán éve, de, de, az én, én szem, úr is. Igen. De szerintem Az egész, egész ja. agy, agybeteg. Ja, ja. Jézusom fökkent meg Molly. Tisztára, mint egy öltönybe bújt patkány. E, na most e, tényleg nem illik rá. Tehát ez az ember, akit mindig csak azzal a nyomorul zöld zakóval tudunk képzelni, vagy van zöld zakóval, aminek nem lehet megállítani a színét, mert valószínűleg a pénzt amilyen és rossz fokzat, <gül> és is igen és valószínűleg mindhárom könyvnek a főszereplőjáti tokban. Mert ugye ő az, aki mind a háromban ott van, és ő az, akivel semmi nem történhet. Azt szoktam, hogy ő a rendező. E, és... E, Ezt hova szoktam mondani? Hát e, így... Magában. Még is Én, Én kiketek És e, más helyzetben mondom, de szoktam mondani. E, ha itt belakarod akarsz menni, e, szoktam mesélni a... E, az író meg a rendező pozíciójáról néha. Jaj, és a, van a e, kevés a dogma, ahol e, két mindenható angyal, aki a, akár azon is tudhatna egy palossal, az megtámadja a szereplőket, és erre odalép a néma e, és megfogja a két angyalt, és kicsapja őket a malatba, egyszerűen kidobja. Hát miért tették meg? Azért, mert ő a rendező és a rendezőben. <gül> <Ennyi. gül> Illetve az egy másik, hogy. Nem volt jegye. nem volt jegye, azt mondja le mindig. De <gül> hogy. Mondjuk az a film egy más szempontból, hogy itt tehát ott, ott már először előre felkészítenek arra, hogy, hogy itt hülyesség van, hát a, a két angyal a szeretettékos alapvetők előkével, a rullói próbál visszaütni, vagy megszüntetni, minden. Igen, igen. Ennél már csak kockátszik. De amikor a, a végén szem... nem nézsz az Isten, akkor azt mondom, hogy igen, nézsz, mindig tudtam tenni. Reveláció volt. A, szóval, hogy ez, ez a hotel undorító minden szempontból, de nek undorítóságnak is van egy mert el három hotel. Az egyik hotel New Yorkban van, és mondjuk egy ilyen butikhotel stílusok. A másik hotel Londonban van, és egy ilyen igazi Edward-kori gyönyör. És van ennek egy kelet-európai utazása. most pont Isztambuli, ahol, hogy írja? Egy halvánkék tenger közepén árválkodó Velul fotelben talált menedéket. Hányadék? A hányadék utánzata annak a... Csodának, ami amúgy... Ami Ejdvár-kori ízé volt. Látod, hogy a civilizáció és lehető bodold? Abszolút a, a bodold. Grand Budapest hotel láttad? Láttam, igen. A, nagyon jó játék benne, hogy először megnézzük, hogy mit csináltak a... ki nem mondott, szociálban a hotellel, és igen. minden rá van csavar az mundolító, hogy ez a halominium-tábla. És, és tehát visszamegyünk abba, hogy nézzük az előtt, hogy ezt tényleg elért hotelben forgatták? Nem, semmi Valóban igazához. Valahol azt kell nézni. Azt meg kell nézni. Már csak a cíne nem annyira. Hogy... Hát jó, de este szórakozok. Ja. Vannak ilyen filmek, amiket így évekig tudnék szintni, most, mostok, csak nem csinálom, hogy nem érdekel, Van, hogy így a másikorok. Vannak van filmek, amiket kimondott, én nagyon fájl a tétköznapi estekkel, és akkor leül az zeme, és, és úgy, úgy nagyon jó. jó Aztán enném, pihentem, pihentem, megnéz, úristen, mi ez? Ja. Jézusom, meneküljünk. Reggel oda ment az ablakhoz, és szinte várta, hogy a Tokio öbröt pillantja meg. Az utca egy másik szállandá állt. Még mindig esett, néhány levél, levélíró a kapuk alatt keresett menedéket. Régi módi szónyomtatóikat tiszta műnek fóliába bugyolálták, mindegy bizonyítva, hogy itt az írott szónak még van némi tekintélye. Tunyaország. Kéz egy hidrogéncellás üzemőre átbarkácsolt, színevesztett, négy ajtós Citroen figyelt. Ez már, itt már van színünk. A merceresztének még nem volt szívünk, itt nem vagy szín. Figyeld, amelyből öt komor külsejű, gyűröd zöld egyerülhás török rendőr kápsz elő. Mind bementek a szemközti szálladák. De ez mondva benne van az, amit mondtál az elején. Igen, igen, igen. ez a hidrogén cellás ki leheze. Ez a háromszorosan, négyszeresen, ötszörösen, földtúrgózó gyermek szerkezet. igen, igen. Ö... Szóval Jim kitalálta a reszalkling Igen, de nem akárhova találtak itt. Tehát... Persze, e, egy ősi autó. Én ilyen autót együtt eh, Palaszkinában láttam, amikor egy autó nagyon-nagyon sokáig van használva. Tehát még a eh, vidéki romák sem használnak egy dárcsillát venni, de hégül, mint Palaszkinában, egy szétkód tizel. Uh, Vagytanak Kubában. De vagy kubá? Mind a kettő körből azon a szinten van. És itt az van, hogy kiberezték a pisztolynak a tárját, elemet, és nézelcsiklokat lövödözt, de még mindig a régi pisztolyból. Itt most autóval csinálták meg. Akkor ott vannak a levélírók, akik még mindig, mert hogy ebben a Tunya van neki létjogosultsága, az írott szónak. A levélíró az teljesen Igen. Igen, Viszont ezek a... nem, e, e, e, e, e most kibocsánat, mert uh -huh. nem azok, akik kézeljek a szép kalligrafikus leveleket, amikben benyújtanak uh -huh. a pasának, amit tudom én kinek, mert ott van uh -huh. akik a levélnek. Igen, a levélik, igen amik, nem videó a gép. Igen, igen. Egy ember tud használni gépet. Oly, mint a kulcsmasoló. Igen. A el úgy képzelem ezt a gépet, mintha valami furcsa mátrix nyomtató lenne, amikor nemogatnak, akkor folyamatosan jön kifelé ilyen papír. És és ezt a papírt valaki elviszi, olyan, mint a papírok, ami a Szelepsi van, Akranak van még értéke valahol. Tehát Tudjátok, az olyan, mint a spanélállás interjú, van értéke annak, hogyha végigjártad az elkánuló vagy valamelyik részét legalább. Abszolút értelme. De minden szakmánban van értelme. Viszont az autó, az szerintem az, az, tök lök is, Logis. Te, teljes autót megcsinálni, ez macerat? Nézd szét egyébként, hogy miket építettek az Alföldön a csettekő és a, az ilyen házi gyártású. vettünk szögvasat és motort. Itt egy profi motort, de te a a motort, bele e, barkácsolták egy régi parasztszériába. De rendes, rendes autósabb kultúrákban egyen. van ez a, a Crate engine nevű dolog, hogy a, írta a Ford, fornak, hogy kéne egy egyen. Big Block V8, egyen. kiküldik, te berakad a csavarokat a kocsiba, beszeret, összekapcsolod a váltót, és megy. És hát, tudod, hogy, hogy, hogy mi fél, a különbség? az a blogon hogy írsz a és ő a telepaházat. Nem, mm -hmm. a gépbe berak, legyártod, és legyártod az amtól. Hát azért... Uh, Ma még talán nem, de jó, ez lesz. A porkóházat még egy drága talog, meg az alumínű Igen. De miért annál ki a technológiát így a... Hát ő nem adja ki, de felmegy egy fórumra, de ja, a fórumra. Tehát Én eh, találkoztam eh, eh, San Francisco-ban egy Fascibal, aki történész, és elkezdett felújtani a tengelytjárót, és az a célja, hogy ne menjünk és a kisztán a A megvan, és ő most alkatrészeket szerez, és azt csinálja, hogy egy fórumra, kéne valahol egy ilyen tengely áttét, ami majd a nem tudom milyen ízének a hajúséreket megcsinálja. Tud-e valaki ezt kennelni nekem? Malenziában jelentkezik egy buván, hogy igen, beszkennelte, bemegy a E, a valaki 180 órát fizet havonta, hogy bármilyen gépet használjon, és ön úgy um, félmilliárdos géppel kimaradja pontosan azt a méretet, ami a Beszkennel 10 van, ráteszi, elfordítja, működik, <coughs> kiposztolja a netre, ez is megvan. Minden kicsa ter, rajongó, aki segített neki az e, izével, támszál, és megmutatom. Egész szépen. Honnan szépen tenger alatt jár? San Diego, nem eh, San francisco van valami um, tenger járó. Tehát így ott van egy tengahatjáró, ami már nem, nem, nem működik, ő restaurálni akarja. Azt hiszem most 120 mintha tészteni járt, és még nagyjából újra jelenni kell, azokat beszereli, minden helyén van, és utána őkétesekben képesek csak tehát, a távol. az annyira cokin hangzik meg minden, de hogy mondjuk a kímelyik hogy nem bír meg, megszerezni dolgokat, például, hogy abból dolgoznak, hogyha előtt van egy út, akkor így mennek, hogy mi akkor szó. Ez egy jó kedves. Te az nem tényleg akkora tényleg ilyen potenciális, sehetett a dologba értetőben, mert nem lehet tettek. az M15 évben 300 széttörték az amerikai part. Jó is tudja, hogy mit nem vittek el. Jól is állnak Én most terméteztetek erre nem a American Space fizetőre, és azt a kérdést tettem föl, ez bizonyos értem ide találkozik, tehát nem kell kapcsolni, hogy hogyan csinálna Csocsó Asztalt, pont a kezemben, de hát amire és uh, tökéletes válaszokat kapok ilyen magyar mucánátorok, mint amikor fiókból, egy nagy fiókot kifúr oldalt, pálcákat tesz bele, és cukoricacsonyért játszik. Hát én a texsokban láttam a megoldást: tinkverző föl kell menni, bekeríten csak kiadja kiadja izét, van itt customizálni kell mondjuk a bábukat a saját fejére, meg a haverok fejére, az aki áttervezgeted egy nagyjából másfél nap alatt, és tán a Google-naptárból foglalsz időt a gépre, kifizeted a 30 dollár e, anyagdíjat, ha teszed meg, de csak el, és rá, ráereszted a gépre. Az e, írja, hogy mennyi idő múlva kiadja a kész alkatrészeket, akkor össze kell pattintani. Egyencsipor aztán. Ja, ezek a másból róltsági szintek, mint a, mint a motor. Ebben nem akarsz robbantani. Igen, igen. Utána a motor is jöhet majd később. Ha motiválva vagy a motor felé, akkor jöhet. És egyébként a csocsónál a következő lépés, a tényleg reolgottam a helyben. a csocsó. Ajdőn irányítja az ember felettem. Nem baj, 12 motor, mert nem tudom mennyi, ami kell, ami kell bele. Fogozatok vannak? Tesek? Fogozatok vannak? Igen, igen. Te, igen. Igen. most építettek ki a játékból a játékot, nem tudom figyelni. Igen, igen, igen. igen. igen. igen. kijönni a lényegéte, viszont a gyorságkel. Igen. Igen. igen, igen. Hát ez az, mint a sakról, mint a számítógép irányít. Tehát ez Na. Úgyhogy. <laughs> Egy nagyon mond mondat. Valami Berci Padizsán jön fel hozzá. Nem tudja kimondani a nevét. Terbi Bász Dizsán, aranykeretes, a tükörszemeget viselő, szűke öltönös, fiatalembernek bizonyul. Nyitott, fehér inggalérja, ing látni engedte gyapjas mákosát. Nyolcvanas évek, 8 évek, nyolcvanas évek. Arak férfi. Mondjuk itt azt hiszem örmény, de az Arak férfi archetipusa. De én 80-as írak, hogy Tomasz magnó és mindenki szörözsök. De hogy még a... mindig tartanak, bizonyos értelemben. Most kimész a Hunyadagy utcai piacra, nem most, nem holnap reggel. Há? Ha nem fogsz azt, akkor pedig Igen, vagyis erre. Persze, tudván. Ahogy elmész Bécsbe, elmész a, nem a West Bank Hoff-ig, és van, elindulsz nélre, csak ilyen emberek vannak. Kimész a keletiig, kimézz... itt. Azt hiszem, nem, az nem az érde a koncentrácia mindig, is, mert az volt. <gül> Látjuk, hogy hol <fel> állnak meg. <gül> Addig jutnak el? Uh, Ott a, a más, vége. Másik fele volt, valamikor a, a, a sturling az az évértékkelő beszédében, szerintem három vagy 4 évvel ezelőtt, de lepucsikett ők mindig is, egy ilyen divatos közbevetés, uh -huh. és azt e, jobbált átadni, hogy e, ha a Milánóban mész, akkor, akkor vannak rossz a stratégiák, amikor viselják, hogy mint a Milánóiak, ezt elbuktad. Aha. Nem leszel ember, periódikus vagy. De. A másik, hogy próbálsz divatosan kinézni de nem úgy mint a Milánói, az a legfontosabb, hogy a szeretni, hogy a nem ember. És, és igazából nincsenek nyerő lépések, amit megfigyelhet, hogy működik, az a botiklorita és a japán típus őrültség, mert az a, látják, hogy egy kód működik, nem teljesen értik, tehát egyáltékű. Szabok ez az a megállapítása, hogy az én nem tudsz élni. Ez, ez az ember, ez pontosan olyan nekem, mint az egész Istambul hasonlat. Az van mondva, hogy van egy olyan város, ami nem lépett a technológiával úgy, mint a többi része a világnak, és most találunk benne egy embert, aki ugyanúgy nem lépett a technológiával úgy, mint ahogy a többi ember lépett a technológiával. Majd ki fog dereni róla, hogy golyós fedvét ki fog lenni róla, hogy öreg Citroenben, öreg mencérözben ül, és a régi trüköket használja. De még előtte mondja, hogy az aranykeretes szemvegét. Már önmagában egy szemveg van rajta, és nem pedig vízorban, mit tudom, hogy csinál. Így már jobb, ugye? Különben csak meg, csinálnánk egy végtelen tükörtunelt, egyiket a másikban. Önnek különösen vigyázni kell Fordult Mollihoz. Törökországban nem tetszéssel fogadják az így módastott nőket. Na, hát ez egy... <hály> Morinek ez nem hiszem, hogy ilyen komolyan nehézséget okozni. Tese kagy? Morinek ez nem Morinek hiszem, hogy nem, nem, nem, nem okoz nehézséget. Nem bűnti meg a félváros, nem az a célja. Igen. Igen, de, de bizony arról, hogy ez a társadalom hol tart. Nem tudjuk holtart, tudunk valamit, hogy hol talált az amerikai társadalom. És azt is tudjuk, hogy most hol találtat a török társadalom, ha meredmézik a török híreket, vagy nem annyira. Most nehéz vége, utáni kicsit igen. Igen, és amit itt látunk, az gyakorlatilag az otománok. Óta itt igazából nem történt semmi. Még a citrulánokat kicseredték a motorokat, de amit az, az előbb írt, hogy e e 5 komoly külsejű, zöld egyedülállás török rendőr kárszaladott előtt. Ez annyira annyi, 80-as annyi évek, e török katonai diktatúrája. És ez van 150 év múlva is. Szerintem. És, és el is képzelni, hogy... Ez, Tehát, e ez még szép igazából. Műnült is olyan pessimista, nagyon kevéssé tudván, hogy 80 években rengünk, a törökországból vannak, és ugyanaz, mint most. Igen, írja, hogy ami modern turisztik stílusú hely. A turisztik az azt szemem egy német szólít. Igen. Mert ugye a németek valószínűleg Igen, legtöbb Igen, Igen, Igen, Igen. És már akkor meg volt a német-török kapcsolat, Igen. ami aztán utána kicsit visszaadott. Filmszerű aftershave illetlebekre körül. Ezek még soha senkire nem mondta el, ilyen illetlebek körül. Ide Kelet, meg Kelet-Európában ezek szerint jártott, és. Ezek alanyérmények. egyszer még az elejféli kézről e, megtudjuk, hogy megcsapta az orra a saját láborodott test Igen, igaz, igaz, igaz. Igen, de a filmszerű aftershave villak az egyértelműen kelet-európaiakhoz tartozik De tán. a szakban, akkor az mindig a, az alsó rendségét, az a nem Egen. szabadság meg anyagi lekötötségére. Igen, az így van. Az így van az általános, semmi az minden... Ez De a film az érdekes, mert a zillafon nem, nem, a, nem a dús, nem a virágos, nem a túláradó, nem a rózás, hanem valami egészen De más. Egy, egy férfi író mennyivel másabban ítéli még a szakok jelentőségét egy női író szerint. szerintem. Ha, szóval Szerintem nem attól, hogy férfi, nem attól, hogy ezzel a cyber irányba mozgó, mert a fúzikával dolgozik, hogy mindig nem tudom azt, hogy olyan az ég, mint a fényvégén, hát, vagy a gyermekvégén. Nem, szerintem benne van a szavak a férfi, nem más jelentenek sokszor, mint amennyit nőknek, tehát megtehet. Nők sokkal érzékenyebbek ilyen szempontból. A férfi, a szag az, az vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Tehát csak szélsőségesek léteznek a nők, az én kismérő vagyok. Én a szavaknak a irdalmi felhasználásán nem nagyon sokat tudok. Nekem a egyetlen élményem, hogy a vinetobban gyakran szaglasznak. De ott ott az jó, van. hát annál jobb, ha most ízlány a fölvi kerekségen nincsen. De már ezeket ilyen regények valakinek, meg ez a cím, hogy egy nő illata. Igen, igen, igen, hát a filmben Én látom, a, van, a hős, tár, végzézni. Oldatot főhős, tehát az egy más kérdés tehát. Igen. Igen, de hogy, hogy tényleg nem gondolkodtam ezen, hogy... Nagyon gazdítom, hogy az indiának húltermensek. Igen, igen, hát persze, hát az világos. Ők abból elegetni. Ez nem adott egy technológia, amit használnak. Igen, igen, Ez egy technológia, amit használnak, amiben egyébként e, e, e, utánozni valók, mert ugye zseniálisan ja, csinálják. Valók, igen. Igen. Olyan Én, szeretnél lenni. Igen, hát ők tulajdonképpen művelt majmok, akiknek bizonyos uh, uh, tulajdonságait érdemes bemesolni. Ami még nem reveláció volt a szaga kapcsolatban, ami még sokkal később lesz itt, amikor már fönt vannak a szabadparton, és kéz megkérdezi, hogy mi, az, mi, az, mi, az, mi az a bőz, a füvet, ilyen szaga van, amikor lenyírják a bakkáret, ez egy olyan ember, aki, aki soha nem volt olyan helyen, ahol lenyértek a füvet. Hú, képzeljétek el, Igen. Igen. Eh, Kaliforniában rengeteg hely láttam zöld pázsitot, gyönyörű szép volt, tehát tudjátok, ez az igazi amerikai eh, middle class előtt, ott az előtt Vajban Bajban is vannak. Nem, nincsenek. De. Nincsenek. Kalifornia a legnagyobb szárasság az. Azt láttam, jelen. hogy Novo, no Tenor, Jobs az mindenhova ki volt írva, főleg vidéken, mert vidéken is voltunk, de nincsenek bajban. A... Ezek közül egyik friss sem volt, zöld. zöld színű volt. Ezt kérlek, ételfestékkel telfestékkel festék. Ó, te jóisten. Odamentem, közele is megnéztem. A, és az a Kaliforniában őrva. eddig volt egy ilyen szabályozás, lehetett is büdteni a cíket, volt egy ilyen szabályozás a víznek, hogy... Amikor neked a társzegre adodajött a folyóhoz, és elfogadta azt a földtestem szem nevében, akkor felírták a nevedet, egy jegyzet többre, akivel valaki ott volt ezzel, és olyan sorrendben van, vannak vízjogok. Igen. És a, azok a területek, azok a földek, amikhez régebbi vízjog társul, az drágább. Igen. Na most darálták be a fenébe, de még be ez a kurzás, mert nincs víz. Igen. Na, kell, nincs kentelik. víz, és egyetlen zöldpázsi sincs. Talán mondjuk Leonardo da talán, nem tudom de minden színadva van a pázsitról, és ez naradó van. És, és annyit jössz rá, hogy annyit egy méterre már kiéged fű. És ha a ah. műanyagra milyen, milyen cserélik, a műanyagra kiéged utánzatra? A műanyagot nem láttam. Csak azt láttam, hogy, ezért, hogy az festékkel van festve. Az, amit az emberek van még egy pár száz hagyás átfésülő, tudod. Igen, igen, pontosan. Hitler. Nem tudtam, hogy fűvőcsületes csinálni. De igen. A szakhozakat, amivel visszamenik egy egyébként, a két izgalmas dologban, amiben a fűv az egyik az az, hogy eh, amikor rondóba jártam, akkor szembesültem a levél alkohol nevű, meg tudnom keresni, mi az, de mindig is, eh, parfümöszterővel, ami nem a fű illat, majdnem az, a... nagyon közel van hozzá, hanem az, amikor a keletkültető friss levelet, szép borzsolsz. pár kéftő Érdekes volt, na. A másik fele pedig az, hogy hogy hogy hogy mi nem tudunk beszélni. Aha. A legkevésbé leszünknek. Hát uh, mondhatjuk, mint a valami szaka. Egyébként tényleg később az űrben... mi nem tudunk, mi nem használjuk. Egyébként. kutyák biztos tudnának ne Az biztos. Meg ilyen vadabb főrzett élő arcok, akik használják a szaglást. Egyébként. Mi maximum azt tudjuk, hogy gácivárgása, úristen. a témer kapcán. Na most megérkeznek a nagy bazárba. Ugye vannak a tudatalati implantok megemlintve. Jön a nagy bazár, ami egy ilyen igazi klasszikus történelméletlen hely. Tehát, mert a történelm nélkül, nem történelmi. Tehát ez a bazár így nézett ki a világ kezdetekor, és még most is így néz ki. Akkor most boroszán... kurvára nem így néz ki, mert minden nap átrözzék. Nem meg a cuccokat másnap ugyanúgy. Csak most már lehet kapni lehet a tudatkezelést, ebben majdnem sikerült. Tehát eh, ahogy, eh, ahogy nekem a kelet-európai piacokra az a hogy mindig lehet kapni az aktuális cuccokat, már ne, rég nem voltam, de amíg volt eh, eh, illegál DVD, addig e, azt lehetett kapni. És ez az ami ingatlan rajtam, amit annyira szeretek, ez egy diszunimárkás ing. Dánsherma. Tesek? Dánsherma. Nem tudom, lovaska van rajta, egy ilyen hólós ember, aki így épült. Ráflaur, azt hiszem az a neve. Ez, ezt nagyon szeretem ezt a műlyet, és igazán bárom, hogy nem 15 t vettem belőle, hanem 300 forint volt a belgráli piacon. És a, e, e, ott ott a tényleg mindent lehetett kapni, csak már rég nem volt, úgyhogy például most nem tudom megmondani, hogy lehet -e kapni, mi van Iphone, Iphone 5, pat, biztosan lehet kapni, amikor én utoljára voltam, akkor a DVD-t nem úgy árulták mi nálunk, hogy akkor vannak a tokok, és akkor belefény mások, izé, frankon igazi tokokkal, minden legjobb minőségben, nyomtatott CD-k, száz falint per darabja, tehát valami DVD-t. Ötletett a pecsőben, amikor jön a release, mondjén de korábban a verseny utcán, papírtok, nyomtatott, nem is papír, az a műanyag, idékony, és kiborítják. És ahogy egy. egy artisztusz a, a nedves álmai vagy <gül> azt, hogy kalózok, hogyan néznek ki. Kábé ilyen volt a csából, de elteregette, és akkor megjöttek az új filmek. Igen. Igen. És akkor így, emberek így írták. Nem, kevesen álltak sorot. Kevesen? Jó, és hogy az 500 darabos DVD-tornit, vagy kiírod magadnak. De mindig voltak emberek, ami <gül> akarták venni ott helyben, és megkérdezik, hogy Iron Man a... van -e. Nekem abban a legcyberpunker és leg elbebeteg, azt lehet, hogy már mondtam valamelyik alkalommal, abban a pecsapiacban, az az, hogy lehet kapni 50 forintért közöttet. És ha te Állam a samurait akarod megnézni, akkor elmész az -betűig, és ott van 4 darab kézzel ráírva. Vagy szamurát. de senki nem garantálja, hogy rajta van 50 forintért. Hazaviszved, be nem ad a videó a magnóba, lesz rajta valami. Nehet, ne a szétcspárdolait vett el később valaki csak elfelejtette átvezetni 50 forintért. Hát vedd meg minden élet, az 200. Eddig csak rajta lesz. Ez <gül> zseniális, ez tényleg egyik legzseniálisabb hely a Magyarországon. Klauzáltérsarka, múlt hét, nem tudom, hogy napja, amikor lombolatás volt. Kidobott, kidobott a ézek, eh, eh, és a Csáhu vállalatot közben, mert nem mindig vállalt, hogy mi volt rajta, és gyerintem, hogy nem akar minden telvében. Igen, <gül> igaz, értékesebbeket. Én olyanra, hogy két év vagy három vettem egy ilyen fénymásodborítóju, Unite 93 DVD-t a dőshöz értékelő aluljáróban neki éjtalan, az szinten, főbb, ez, ez szállt, <gül> egy hajléktalan. Ez abszolút a így lehet mondani. Igen. Még mindig kétszáz az font. Ez csímán lehet, ez volna a neurománcba is egy ünneblégszár, ez tehát... ő. Igen. Van itt vetted vereked valami, egy hajléktalan talán. Miért akarna az ember DVD-t venni? Amikor ezt az iskolát csináltuk, akkor jött. A... amikor az en-kórosok Jött a néni, aki régen vezette az iskolát, és hozott egy DVD-t, ami bemutatja az iskola arany napjait. Hát így összenéztünk, de egyikünk gépében sincs lejátszó. <gül> Szolé, szóval, öt éves technológia. akkor éppen még volt ott működő DVD lejátszó, de ma már nincs. Nincs, nincs nekünk sincs. Meg Egyszerűen a... elbeszólt, és már nem akarok meg. A legújabb versziója a Windows, az például le, le sem tudja játszani a műsörös DVD-n. Mm -hmm. Kinek? Mindenféle playereket kell letölteni, hozzá. ezzel. Szóval ez a hely, mondta film. Fekete sérűnökendője elnyújt indigó összalakhoz kezdett hasonlítani. Tehát a, a felesleges rá öltönteni. Az új zakóhajtókájén kevabszósz és süt tojás is szerettek. Sült tojás érdemlendéit. Pár embernek a ruházatát itt hallottuk már és neki érdemlendjei vannak. Az ő öltöne az eh, kiemeli az ő személyét azzal, hogy ő fokozatosan elpusztítja viszonylag gyorsan. De a gyűlölt egyenruhás törökök azok, tehát ott nem, nem érdemlendje ez a jelző. A, eh, a kigombott melkos eh, örmény eh, rendőrnél sem érdemlendje. A finnnél érdemlendje. Ennyit. Az a is mi volt a töltöttsége az aki nap, miatt felvette volna? Tehát nah, hogy... ő maga a személyévet tönkretette azt, hogy. De ha kényt fölvesz, akkor tök mind-tok ja? Igen, igen, az, az, az, az abban a pusztult el az életet. van. Így van. A... Azt láttam, amit kapott, helyes, helyeselt a finn. Láttam a konfoszilicimának a vázlatát, nagyon zsírt. Amit elképzel, azt látod, azt nem semmit sem találtam neki együtt impulzívul sütni és kéketetve bárkire tűnájára. Minek vannak ebben a világban bármilyen, hogy fegyveré, hogy ilyen emberek szolgálnak a így van, így van. Egyébként egy állati érdekes karakter. Csak most mindegy úgy is belemül. Az állati érdekesnek egy való. Igen faja. Elmondtam már lesz a nőbarátoknak is, jött előre eh, Padizsán, eh, a viszarvasból kagyőlések közé. Viszarvasber! <gül> <Igen. gül> Jaj! Amaihez. Jaj! Szinte látom a meg! Én is. Jaj. Törökországban a nők még mindig nők. Ez a fény felhalkant. Csokonya kedvött kötrád a Golétból, és áthagysíthat. Hát ez egy nagyon vélepaszolás. De valamit be kellett szólni. Az örmény visszajött. Fémször after shame iratosztályni áthagyva maga után. Ha, másodszor már egy oldalon belül. És egy szanyó adóvevőbe kezdett durzsolni, görög, francia, török, és itt ott angol töredékszavakból kevet, különös nyelvszerületet használt. Az adóvevő francia válaszolt. Mercedes puhán befordult egy sarkon. Úristen, ebből regényt lehet nézni, ebből az egy igen, igen, igen, igen. Ebben van egy, e, ugye a Pulp Fiction, az ugye azért e, hívják így, mert a Pálp az anyag, az a újra felhasznált e, rongyokból és papírokból készült papír, amire nyomták ezeket a cuccokat. A eszméletlen nagy fogyasztás volt, mielőtt még a tévé megjelent van a világ életemben, és ez egy Pálp kémregénynek a full leírás, ez a fizetek, júlió fizetek kémverzió. Jobb, mint ezek az egész Isztambuli van egy ilyen uh, kaszablanka romantikája. Igen, igen. A tűnt nagyhatalmak. De az embereim már nincsenek itt, a nyelveim még igen. Pontosan, ez, ez abszolút elraszol. És száz évvel később vagyok. érted? Mikor jártak itt utoljára Fánciák? Most nem tudom megmondani, mert egyes én tudom, Igen. A használ. Ki használja én az uh, Bárki, aki azt akarja, hogy ne a Kordonitsa csoportban legyen. Mert ez hát. leomlik az első pillanatban. Külni leszem ezt egy Minden zombi túlélő ilyen benne van. Igen, igen persze, mert uh, vissza kell menni arra az állapotra, amely még uh, érthető és egyszerűen használható. A többi szóra már senki nem jön működik. Azok a mindjárt emberek hozták. Vissza kell menni a basic egyszerű világba, amikor a testvériség volt, a brotherhood, a kisközösség, akinek világos szabályai voltak, és az a massza, ami előtt támad, az kinyílható. Te nem jöttek egyet. A világattól, a világ civilizáció, a civilizáció, hogy vannak emberek, hogy működnek egy struktúrát, aminek te nem vagy tudatában, viszont ha eltűnik, akkor pánikba esel. A rádióhoz nem kell az infrastruktúrú, a levegő. Olyan sárban van sugár az, ahol mindenki más is zajong, és tök nem jönnek el egymást. De kell hozzá tudás, kell hozzá energia, kell hozzá áram. De csak annyi kell. Kell a berendezés, te, csak. Te, te, ha van berendezés, akkor hallod, amit a másik uh, ad. De azért az volt... Egy, egy civilizáció meglétét a háttérben. Igen, de sokkal kevesebbet, mint a mobilhálózat. A stodatom mobilháló. működik mobilhálózat. Az az, hogy azonosít egy, az, egy atomidőn van a teljes háló. Köszönöm. És Egen. azonosít rendszeren belül. Az kőkemény, az, az csillaghámbelény. Ehhez fűs... képviselját, józanak, aki hangosan kiabált. <gül> a fűszeres bazárt, egy körülbelül az eddigtoni bazár, sorolta a kocsi, ugye a kocsi beszél. A Hatice szultán által 1660-ban lépített, Korábbi bazar helyén emelték. Ez a város központi fűszer, szoftver, parfüm és drogpiaca. Igen, akkor igazan volt, valóban szoftvert is árulnak ezeken a piacokon. Tehát ahogy Belgrádban árulták a DVD-ket, itt árulják a szoftvereket. Gyakran. És kérdő de... hm. Nem, nem, a, nem a hordozó a lényeg, hanem maga a a Persze. Jó, tehát itt eredik szoftverek vannak. Tehát persze, de már akkor is a szoftver is everything működött. működött jaj, tehát te, legalább gyúzom a fejében, ami ugye ma már buzzword, de, de akkor még azért még nem így volt. Na, nézzük. Itt érdekes a dolap, énnek nem Színes sarnokon vágtattak át az önménynél. Fejük fölött pernyafoltos plastik feszültek, az ipari forradalom korábban itt felejtett, zöldre pingált vas ciráldák között. Mindenféle reklamtáblák füttek, vibráltak és vonagolottak ezzel számra. Na ez az, ez az a neon teli e, e, jelenés, ami neki megjelen valószínűleg amikor itt e, Ipari forradalmat mond, e, e, pernyafoltos plastik feszültek, el tudjátok ezeket képzelni? Ezek nem a, ezek nem a Marokko, a marakesi kelmék, amelyeket a kelmefestők kifesztenek, ezek, ezek ilyen ipari maradványok, mint amelyek a dél-spanyolországi haracsoni ültetvényekben vannak, ahol a emigránsok, kifestik maguk felé. hogy ne hessen az amit sem hessen. Leszünk, hogy rájuk a, a... nap? csak... Nem, nem hajózókonténerekből rakták össze, hanem a csarnokban. Igen, így igen, igen. van. Meg egyáltalán milyenfének ez, de volt egy par vagy akármi? Volt, szerint is volt. És olaj, alap, olaj alap ipar volt, amikor mi már fúziós erőműveket Hát használtam. hogy onnan vannak a ponyváértőeket? Igen, így van, így van. Bár azt hiszem, hogy a ponyvát importálták valamit. <laughs> Ezt Ez nem így előbb, <laughs> könnyen lehet. Mert pont már hogy csinálni egy ilyen feljetten civilizációra kaptam. Hát jó, de az van, hogy feljetlen civilizációt, tehát mielőtt Európa összekapta volna magát a Totában a az azért az volt a világ, aminek Igen. Európa Igen. volt a idejét. És akkor szólt arról, hogy távolsági kereskedelem valami, ami csak ilyen luxusizéket ezeket a ki a parton, és annak meg az a trükkje hogy attól működik a kereskedelem, hogy az egyik helynek nincs infója arról, hogy a másiknak menje az ára, és ebben különbözik, majd a, a kapitalizmus. És hogy a szoftvára így összeköti az égep, infót. Egyben itt tömörítve az egész történet, bár nem tudókosan, de egyben. Nem de együtt van, és oda vezet, hogy van meg inkább az ahol a legmodernebb dolgokat is lehet kapni. Tehát ha én most azonnal szeretnék egy szoftvert, ami föltöri a, cég, a, a konkrét cégemnek, a pucsista cserkészeknek az adott akkor mit csinálok? Erre plők elmegyek a piacra, leteszek 6000 eurót, oda megyek a gépemhez, betöltöm otthon és ben vagyok. Ennyi! Akkor nem mit az asztalon, mert lehet, hogy ebbiá... Viviászó visszafejtő van, amiből mindenki vesz egyet, amikor úgy mondja, hogy megcsalja a csaját. Ja, lehet. Exactly. Uh, az egy másik asztalom van. Not nem, melökele. az úgy van, ha te is már meleg cuccokat, az úgy van, hogy akkor oda és veszel egy Föltörök. kódot, tehát így miregetelt, így gondolkozó rajta, visszateszed, ezt én ezt a pecsánál játszottam. Mm -hmm. Oda mentem és kérdeztem, hogy hát egy e, ízi egyetemre kellett személytető eszköznek, a kereszt levél van. Panyagy, te kedély. Hát én készültem a szévedegyveres. <gül> 1901-es. Ó, perc vagy Elővette. Mennyi lesz? 150 forint. Várjon, van mi elővette egy ládát, és kinyitotta. Na, ott volt az a meleg anyag. Tehát, hogy megvettem a kis csipet, ott voltak a komolyak. Hát ott előkerült a kereszt, ez a csillag, meg a kereszt is. <gül> Elég sok. Volt zsidógyűjtő is, minden zsidó után pontot. le pontokat. Van, ultrahabú. az körülbelül. Úgyhogy, hát azt nem vette volna elő, hogyha... Nem, nem, nem csinálok elővásárlást. Ízítek az, amíg tudod, hogy a ponyval ez a két oldal a korábban volt, egy lerobbant a gyártó Amerikában, és az a műanyag gyártsához lerobbant. Ez a Sanyó eh, izé, ráadásul tette egy japán andogás, mint a bele. Na, viszont mostanában ló, csomodás, kiáltott fel finn, és kész karnyában, akkor előremutatott. előre mutatott. Nos, finn állati ritkán mutat ki Tehát a három könyvben összesen egyszer kiállt fel, most. Az ott egy ló ember, láttál már valahol lovat? Kéz rápillantott a bevalazsolgozott állatra, és megrázta a fejét. A ló a talapzat egy madár és majomkereskedés bejárata mellett. Az állat lábait már feketévé és szőtené az évtizedeken át tapogató kezek. Na, évtizedeken át tapogató kezek vannak. Tehát azért tapogatják, mert már évtizedek óta nincs eló. És ezért ilyen nagy számoló. Lehet, hogy film még gyerekkorában látod olyan filmet, amiben Portás voltak. volt. Öö, menjünk a három Egyszer láttam, hogy itt Marylandben mesélte a film, és ez már jó három éve az általános járvány után volt. Vannak a lobok, hogy még próbálnak lobokat DNS-ből kiklónozni, de a klónok mindig kipuczannak. <gül> Zsenélyen. Ez akkora hasbarúgás volt nekem majdnem, mint a főszaga. Az ember még életükben nem láttak élő lovat. Nekem azért, az, az a, a hogy a van, a, van a Dísztéren, az a lószobar, aminek de. a golyóik megfogják, és, és szerencsék legyen, és... De, de a más állatotól se tudunk semmit, hogy itt van valakinek kutyája, majd egy lehet. Ilyen fából készültszorom, Ege. hogy az ilyen drága nyugodt. Mi, mi kell a, ahhoz -e elszabadulni, hogy csak a lovakat, vagy általában járvány kinyírja globálisan? De ilyen szintig, tehát hogy hogy, hogy finn oda, mint az sem Tehát érted, mi lenne az a lény, amire miért így mutatnánk? Sárkához. Sárká, egyébként. Mit, igazából semmi igazán mert nem halt ki egyébként szerintem a tudatos életünk alatt, amíg feltűnő. Uh, és az én utolsó a ország. A pörögmérek. Hát Jobb ajátkentek, lehet, mint a te. Az utolsó országúr nagyon rácsodálkoztak az emberek, nem tudom, még országúr. Van az, az a gömbsej vagy miért, vagy gömböl orrú. A faj már a, a ritka ritkálatok könyvében is csak rajzként szerepel. Mert nem is került fakot csinálni róla. Az, az de, de igazából én lehet, hogy az hogy kihalt, de engem nem és nem is nagyon hát. Igen, mert ezek azok az állatok, amik, amikről Széchenyi mm -hmm. zsiga írt, hogy a bográs <gül> mellett elsétált kettő, és már akkor is kérdés volt a ló, amit, amit mindenki látott. És... Igen, a ló az egy tuki állat, amit minden gyerek ismer, mert a pónió De most magas állat, ami nem tudom mit gondolni, közben néz a személyével. <gül> Ez az más kérdés. Na mindegy, szóval ló nincsen, és ló régóta nincsen. Ami azt feltételezi, hogy tényleg nem 2013-ban vagyunk, mert több mint 30 éve nincsen, mert Finn, akinek nem tudjuk megállapítani a korát sem, az Médilembben látott még lovatka. Jó három évre az általános jelenben, utána egyébként. Kézvette egy csomag jelövánt az ajtó melletti árüstól. Hát ugye itt is ugye azt a kinegyi cigit lehet kapni, mint mindenhol. Na, hát nekem most már csak az van aláhúzva amikor e... performance van. Nekem pedig más semmi. Ja? Oké. Okay. Hát akkor még a performance van. a performance, aztán jönny is. A fényképe megselezett. Az elesett férfi gyekének hátra feldúzott, aztán szétrobbant. Védreccsent az ajtóra az, a falra és az ajtóra. Az éres fényben két elképesztő hosszú, kötélszerűen inas, szürk és rózsaszín farra hajladozott. Úgy tetszett. A Rivera mozdulatlan testének véres monadványain keresztül a valami iszonyú fúri elő magát a kövezetből. Most nem talán, tovább, mert úgy tudjátok, hogy mi fog történni. Egyébként a valami iszonyú fúri elő magát a kövezetből Philip Howard Lovecraft. Tehát nála vannak a valami iszonyuk, amik valahonnét előjönnek. Ennyi. Ha nem utassuk, mi a rém, annak ő a kibarasszója. Igen. Igen. És a Rivera-t helyre tették, hogy ez világban Később sok lesz róla, egyébként. Később, amikor a művészetéről beszélnek, e, nem érdekes a rivéra. De hogy e, neki ez a póvere, hogyan működik a telepatikus képessége, azt meg tudjuk? Hogy... Szerintem nem, de én azt, azt vizionáltam, vagy feltételeztem, hogy ugye ő csak akkor tudják csinálni, hogy a drogok matása alatt van. És e, abban a kibernetikus e, e, e, dobozba tettem bele, hogy e, bizonyos e, érzékszervek távolul is vezérnyelhető. És olyan szintű, eh, tulajdonképpen agykontrollt tud embereket csinálni, azzal, hogy valamelyik szervét megkopózza, az agyának valamelyik részét, hogy, eh, hogy, eh, hogy optikai csalódásokat tud előintézni. Mondjuk a, eh, arra a területére hat a eh, agynak, ami a nátást vezérli. És ezt csak akkor tudja megcsinálni, feromonokkal, nem tudom mivel. Tehát a a bi biósokban feromonokkal csinálja. Eh, és, eh, és csak ezt tudom mondani. És, Úgy, és a, a szervezésre is kell ehhez, jel. hogy beledűjjön a más akadályokba. Az a, a szemek, meg a látás, meg a, a megkönyvítenülteket ilyen tudatosan átverni azért az, a Az stát. egy alap alapítéte. Ugye ezek, ezek hadverek, amik könön, könnyen, könnyen manipuláltak, ki is uh, Igen, csak ez egyik hely, ahol nagyon a cyberpunkok. Uh, pont a héten hát ez a egyszer. És az amerikai most mondták vissza az igen, ucp nevű kamuflás mintét, az egy ilyen piszteres a Még stb. Tudom, igen, igen. És ugye az volt a gond, hogy kivettek színeket a mintából, Aha. meg elcsesztették a mértezését, ami miatt összeolvadtak a, a különböző színeket, volták, és kiemelt a szerencsétlen harcost a környezetből, ahelyett, hogy belekente volna. Igen. És ugye ez 3 milliárd dollár, vagy <gül> <gül> 5 milliárd öt, dollár a egy volt. Igen. Igen. Mert ugye hát innoválni kell, csak most nem is <gül> De És akkor döbbentem rá arra, hogy itt örült nem azt hogy milyen színből hány fordot festünk rá, hanem hogy hogyan működik a látás a kérdés. Igen, így van. A átszázástán a látás a kérdés. Hát és te nem értem, hogy volt az első világháborúban, amikor a festémi részekkel indult a kamuflázs. Hát, igen, igen, ott Ez a... Ezt biztos meséltem már múltkor, de nekem a legkeményebb ebben az volt, hogy nekem egy gyűjtő egy. SS kabátot, 45 késői, 44 késői, 45 korai SS egyeruha, fekete, narancs volt. Tudjátok minek ez a rejtőszíne? A német, német romvárosokban. Képzeljétek el, hogy erre gondoltak. Ez az a típusú vörös tégla, ami a német romvárosokból van. És hogy álltották? Koncentrációs táborokba az elvulladtaknak a hajából. Azt a kurva. Nagyon kemény. Ez azt hiszem, tehát nagyon kevés tárgy van, ami ennyire megmutatja azt az önpusztítást, amit a nácizus jelentett. Ez a tárgy az. Én akkor ezt írám, néztem azt a kabátot. Jó, ebből, ebből, így lehet így egy növeldiás, igen. Csak ebből egy végt a hátból. Hát azt nem tudom már, mert... hogy <gül> növeldiás semmi. Mert... Volt rá példá, volt a példa, rá példá, volt rá példá. <gül> maradjunk annyi, hogy volt rá példa. Igen. Na. De az sem volt rossz, amit egyszer beséltél, hogy az illetőről, aki aki egy viákat gyárt? Ez ő. Ja, az, egy másik, az egy másik, aki a viákat Azért, azért hogy az, az Unicum-nál jobb likert hozzon létre. Igen, ami? igen, igen. igen. Nekem az a csukcs, van de... Vannak kocsai Na. Na nézzük, itt vannak nagyon a aláhúzott dolgok nekem. Fíndől van egy dövid, hogy hangosan ütsegőt érdekel felállt. Ellenmételen próbálta leporolni a nadrágja szárát. Megint, eh, megint úgy írja le, hogy érdem, hogy összekosoljál magát. Te is a, te a szönybemutatott tested, mi és nem a húsfagdalékot, ami eh, odébb rúgott. Ugye ez a Rivérának a bűvész, eh, bűvészete. De visszatérve még a Rivérához, később még sokat fog szerepelni. Eh, nekem egy eh, Mániám, hogy a eh, Gibson az nagyon sokat merített a kortárs. Eh, Avengers kultúrából. Nagyon sok utalás van ezeknek különböző helyeken. A következőben a doboz, a nagyüveg jelenléte a villában, az, hogy elővesző a József Kusutott egy ponton, az, hogy Ellen Kápróról is ír. Ezek mind ilyen híroszai voltak annak a performance és akciókultúrának. Meg milyen, milyen asztalok voltak? Milyen bútorok voltak? Kandiszki, Kandisz, Kandisz, bútorok voltak, igen. És azt hiszem, hogy a Rivera a túltolása ennek a típusú kultúrának. Tehát én, én mindig így értelmeztem, hogy egy performance művész, aki sokkal ez messzebb ilyen vágós, igen, igen, Igen, igen. igen tehát ez az a Daniel Bören, aki nem készült. Nekem ilyen fontosabbnak tűnik, tehát hogy végig arra hajtasz, hogy juss el már át így a szabad információ birodalmába, mert hát. ott lesz így a halál hát, után élek, de hogy az a baj hogy ezt a mögöttes programozási funkciót lehet rosszra is használni, hát nem az unulitívőság az utca, hanem az információ az utca, hanem az utca, hogy ilyen terelés van. És hogy ezért a River-nál idegesítő, és így állam itt van a képedben, és nem tudtuk... Tudod, mi lesz a Hát videóhagja le, nem? Hát videóhagja, hanem vállalhatatlan. De az a baj, az a baj, hogy tudjátok ki emlékeztet engem a River és a neve is, ide csatol vissza a 20-as évek, dekadens berlin -ére. Tehát egy olyan, olyan Kabaré vezető gyakorlatilag, aki gonosz igen. és rossz tréfákat... Is... Igen. Igen. igen. Igen. Igen. Illetve a Kabaré múzikábből akárki. Igen. Akárki. Hát igen, igen. igen. A Mario e... és a, a Varázsló is jön ezt a igen. témát. Így igen. igen. Így van. Igen. Így van. Van az, amikor azt jelenti hogy metafizikai látásod van, de kiderül, hogy ezt csak lőtték neked, és pont, hogy nem igen. láttad. Igen. Nem? igen, igen. Jó Én meglátás. Így van, ez ő? Ez egyértelműen. De közben az is van, hogy ő nyomor a moldira, tehát hogy így az a baj, hogy így ez a... ilyen csávó energia is benne van. Tehát az is külvédelk és törzsegetlen déli neve van ilyen latin. Igen, igen. Egyébként ez a latin déli név, ez nekem mindig oda kapcsolt vissza hogy a 20-as évek dekadens kultúrájának ez a e... léha olasz szeretete. Nekem az, az hozta be ezt a lévénre. azért hívják, hogy ő német értett. A németek olasz szeretete, a, talán a három legfelvelzebb dolog egyik a világ egyetemben. azt mondom. Igen, egyébként igen, igen. <stelleti> ok, mi a másiket? Hát well, most nem teszem ember. De már gondolkodom rá, okay. A japánok biztos közelében vannak. Igen. Ó, oh, hát ez Valami az, az, az, igen, van, japán. Én azt hiszem, hogy tudom, mi az első. Na mi? Amerikai minelmosok vannak benne. És... Uh, nem valamit Ez a tele csirketánc? <gül> nem, nem, nem, nem, ez valami, valami nagyon, nagyon beteg dolog. Nagyon beteg és elmúlással, nagyon rossz a átkodó dolog. Um, akkor másodszól beszélünk a Ray Kurzweilről és a Kaliforniai ideológiáról. Azért Milyen? viszonylag közel van hozzá. Milyen meg megalázod azt, hogy szerencsén a régi kulcvel meg, ha mondjuk gyomorrák van valami. Hasonló megalázó proli betegségben. Pont azelőtt, hogy átment egy transzuman állapotban. Egyetlen úgy is megfogatott. Egyetlen forgatókönyv. Egyel. Virek is meghalt. Igen. A... Ő felsége afféle magánbordéja volt, tájékoztatta Molly, és nagyon-nagyon utózva kiszállt. Egy csomó nőtt tartott oda bent, most múzom. Vajasmi, mint filmboltja. Csak mindenféle cucc összehányva. Mindenféle utcára szálljva. Nagy diamantok, kardok, keresztelő Szent János balkeze. Mindegy létfenntartó kád van. Annyira jó kérdés ez. Annyira jó kérdés. Dehogy, holtam, bele van rab, rakva abba a rétszkarakárműbe, ott van egy kis fedél, amin át a keresztények megcsokolhatják, Hogy szerencsések legyenek. De nem olyan beteg. Nem edgél, a mi országunk is egy ilyet állt. Igen. 500 né? ér le meg lehet Igen, igen. És, és az a durva, hogy az első kérdés a létfentartó kárban. Hiszen nagyon köszöni létfentartó kárban tennél egy jogközet, ami... Antálóját. tovább további mondatta. Ne. Már millió elvették a keresztényektól, és sosem porolják le az a facokat, mert az úgymond hitetlen elekje. Ne. Közel tökéletes a helyén van. Most bemennek a Szelel ami nagyjából olyan, mintha írnának egy, írnának egy tehát Budapesten játszódnak, és az lenne, hogy mi mondjuk egy ismert Budapesti szórakozó hely. A Simpla ja. Én most már rég nem veszem hogy mi van. Á, leesett Veszem, hogy mi van. De hogy alapvetően azt jeltenne, hogy a Simpla előtt egy lövöldözésbe keveredik. Eh, helyi rendőrökkel, vagy mit tömmelek kicsodákkal, és utána elmegy, van, kell mondani, a parlament kertébe, hogy ott intéz el az ügyeit. Mert oda így beszabad menni, mert hogy ők meg tudják fizetni azt a pénzt, vagy egyedül hagyják őket a parlament kertében. is kertja a kertje a 8 Hideg nyolcéletes és a kösvény mentén voltak. Valahol a Balkánon már ott a Közeleg a, a tény. Csak a mondok miatt. Ez ő, mint amikor Párizsból beszegött az ősz. Igen, legalább. Igen, igen, igen, hát meg csak... az, hogy itt van a képzelek, ez akkor a nyomiság van, igen. még hogy így van jelentőség, itt a szólban, mikor számít, hogy tél van? Hát, így van, így van. Hát, hát, állandóan egyik a nyálkás genyésés. Sötét, tég állandás a nyárkás genys. Kicsit haladunk, ugye Kortólról beszélnek, azt hiszem inkább interjú, tehát itt már felismerni, hogy ezt az embert jelentják. Fölépítte őt, nulláról kezdve. Ő csak ül és bámulja a falat, aztán valami kattan és már is ezzel egy intézi wintermút ügyeit. Tehát itt válik nyilván hogy egy báb. Tehát ő, ő, ő már nem működik. Tehát kortó ki fog törni majd egyszer, de alapvetően egy nagyon, nagyon finom szövedékű összesfölés elméletben, ő az egyik szereplő, hogy elméne az egész könyvet végig átszövik. Csak hangosan gondolkodom, Mennyire értelmes egy emi kéz? Az attól függ, Nényünk nem sokkal értelmesek a kutyáknál, a házi eltoknál. De mindegyik egy vagyomba kerül. Az igazán értelmesek meg csak annyira okosak, mint amennyire a turincer engedik felfejlődni őket. Ezt ala, alaposan eláhúztam. Ez a, az egyik legscience fiction-nöbb márról igen, igen, Igen. Egyrészt, hogy, hogy benne van az izgalmas, milyen neurális hálót tudunk összehozni és az mire képes gondolat, amivel a majdnem teljesen okosatlanan váló Accelerondóban eljátszik az elején még ezért rossz. Még nem szóval fel. feltehetjük az agyunkat, a galaptikus rúterbelegény, nézzél bele, az első száz oldal a jó, utána szerintem, nem, nem mindegy. <gül> Öreg vagyok, megy a ház. első száz oldal a katalmaszak. Az első száz oldal tényleg jó, és A másik fele meg a Turing-szerük. turinzsaruk. Igen, a turinzsaruk itt kerülnek először, előtt. Ezt fel sem merül, hogy, hogy valamilyen rendes állampolgársága legyen a halámének, ez a korlátozók majd be fog jönni később. Közve 3-as törvény. Igen, az 3-as és hogy valahol vannak a tuningzserok, hogy valamit tudnak tenni, egyemivel. Uh -huh. Azt hiszem, az egészen végig nem derül, ki, mit tudnak tenni, egyemivel. Egyemivel ja, mit tud tenni velük, azt meg, meg tudjuk. Igen, van-e olyan hatalom a világban, aki tudja húzni, ne tudja kapcsolni azért az Hát, Hát amíg Kéz meg nem csinálta azt, amit megcsinált, addig, addig nem volt. Azóta lett. Bár kérdés, hogy Neuromán szerint mekkora ne hatalma volt ebben az esetben. Már, még már. Már még. Jó, ezeknek a tulajdonkodunk is van valamiféle befolyása. Hiszen megszabhatják, hogy hány koncestorban van a szerencsétlen. Vagy mennyi mondja memóriában, tudom én. <sustlated> Kicsit tovább olvasok. Most ugye a Riviera jelentése fog következni, ugye a profilja, a ezek a, a, a profilok, Amely a megszállott tudás. az a szerint csak akkor képes elérvezni, ha tudja, hogy elárulja azokat a nőket, akikre vágyik és akik szeretik. Talán a nő is szereti őket. E, teszi ezt, Terzi ezt e, azért tudta könnyen el elénk csalni, mert rivéra már három éve hagy fel itt ellenzéki nőket az izgos rendőrségnek. Terzi alkalmasít megengette, hogy végignézze a varatásokat. Három év alatt 18 nőt nyomott föl, mindegyik 20-25 éves volt. Jóra eltalálta Terzit. Jó, jól ellátott ez itt másképp gondolkodókkal. Uh -huh. Elegzik, hát de látod, hogy valadságú energia, ami az igazság megszerezésre van beállva, és van. ő az ellentét, a geci. Igen, így van. Igen. De látod, hát, itt kell egy geci hatalom az az ellenzék. Igen, hát. igen. És itt, itt aztán az ellenzéki nőket kicsinálják, megkínabzák, ő élvezni fogja, és utána ki is végzik, mert ez egy ilyen ország. Pulsze voltak, bár itt akkor még azt mondom, de ez van azok hogy maximálisan ott volt. Televen mélyre videsek, vannak ellenzékének. A kelet-európai nyomororországban mindig vannak ellenzéknek. Tehát akármennyire is taposunk, mindig visszatérünk az a despotizmushoz, ahol ellenzéknek van. Jó, hogy visszatér azért Isztambulba sokkal a Igen, hát nyilván. Ja, bocsánat, kicsit a tágabb értelme az egész, az ultimate vágyálom, hogy az ultimébb geek vágyállam, hogy itt megint bejön az, hogy ott hagyjuk az alantos a uh, uh, uh, uh, uh, anyagi világot is, mindent, ami belé többek, többek ezt a, a női elvet is, mm. és hogy uh, elszállunk valamilyen mm, mindineptől tiszt a szellemi állapotban. Hát, ez a egésznek az alapja? És ami a az az, ami legrégen meg is valósul. minden, valósít. ami visszatartozog. Igen. Az eleges meg is valósult. Igen. Ugyanis ha talál egyet, akit igazán megkívánt, akkor a politizálása is rá, eh, rávette. Olyan a személyisége, mint egy modern öltözék. A személyiségrajz szerint, ez nagyon ritkotikus, beszélj szerint egy a millióból. És legalább, eh, és legalább ez egy jó dolog az emberi természetben. Ezt nem értem azt a módot. Hát, hogy azt mondja, ilyen. ez a szavazás. Most kérdezi, ugye, hogy tovább lépünk Szabakpartra, kérdezi, és ez hova? Milyen éghajlatra? És ezt válasz Ott nincs éghajlat, csak időjárás. Hát, hogy visszavezeti ide, hogy itt még vannak égszakok. Tessék, olvass el a prospektust, és egy prospektust vág hozzá. Én gyártok prospektusokat. Adrém, tudjátok miért gyártok prospektusokat? Mert vannak szélcsoportjaim, akik 30 60 ak Bocsánat, 60 ak Semmi másért nincs értelme papírpazorolni. Ennyi. 30 alatt már kizárólag gyönyörű uh, uh, Wordpress-es weblapot nyomsz. Persze. Na jó, de várjál, ez a sok húzó ilyen design flyer korság, amiket tele vannak az ilyeneknek a beáratai, és miért Azt valaki megnézi? Megnézi, megnézi, szerintem. Eh, a, a hát Ami Budapesten eh, van, egy más dolog, tehát a romkocsmákat én a magam részében Gervic spank hívom, mert gyakorlatilag személyt a Ez egy létrekés kérdés, amit mert több vetülete van. Először is, ez akkor lehetett menni, amikor még csak egy volt. Amikor már ilyen sok van, akkor elveszte az értelmét, minden üzenet, szétlapozódik. Amikor egy volt, akkor menőnek tűnt, és az is menőnek tűnt, hogy, hogy még kevés van, és mindenkinek rendhagyunk ilyen kis ah. És van benne egy dölv is, azt hiszem, amikor egyszer alakult ki a mobiltelefon bénosságával és akkor még, nem, tehát akkor még volt pálya benne, de van benne egy ilyen dölv, hogy akarok még mindig offence Nem csak Annak, csak tud színes lenni. Igen, igen. igen. Hát amikor nem jó, felbontás, jó, jó felbontású, nagy felbontású web, akkor azért az, hogy valaminek volt egy szexi flyer-e, az valami. És valamiért meghagytuk még ezt. De most csak... miért sincs? És azért meg, meg de a kézzel foghatóság az, az ilyen viszonyú ősi, nagyon szintű ösztöve. Ott nincs fél, nem, nem, az nem flyer Biztos, hogy van egy kis valami flyer. Azt hiszem, hogy ez... Um, sok... Muszáj valamit megfogni még akkor is, hogyha ha semmi értelme Én nincsen. Muszáj. Ez egy ilyen, egy ez ilyen ősi, ősi majomöztőn, hogy meg kell, a majomöztőn majom majom ott látom benne, hanem azt, hogy a kivételességed van azzal, hogy te bírtakodsz egy ilyen flyer-t. Az igaz, az, igen. a mai napi a földal tizenei eseményekhez nyomnak flyer-t. És hát... hogy te voltál, akkor van egy ilyen kis igen, igen, igen, én gyűjtögetem is ezeket úgyhogy... Vagy a kartsalagokban... Az, hogy mai napig az azért van, mert a 9 es években ezen pörgett, annak még flash, hogy mostan is van, de aki csak most jár. Uh, azért bejött mellé egy másik, amúgy szintén offline játék. Kupa. Nem. A kupon, az, a 30 például megsporolnak 25 forintot, egy 40 forintos Globus globuszkonzervant. E, nem, a matrica. Igen. A kocsmavécékben a, Kocsma a faragasztott itt van a kis együttesünk, holnap itt van a bulink. E, igen. És a két havonta a és egymásra rakódó matrica. E, kor, kor, korgintetőn a kismillió féle politikai üzenet. Igen. E, igen. de az a misszi hátteréből adódik, hogy mi van kiragasztva. Jó, hát hogy ez a funkcionális, nem tűnt. valamiért. Igen. Igen, hogy az is ott hogy nem ezt töltöttem le. Jó, de nem koncertre, hanem, hogy én tudod, hogy vannak a -e, nem tudom, kicsodákra, már tízszer a vizszerre. Háromat és a fél is hát, Ez egyik az övé. Mit akarnak közölni velünk, a? illetők? Nem tudom, és még kóra a pénzbe is kerül. Hát egyébként nem. Az a durva, hogy én folyamatosan nyomdáztatok, oh, sorok, Jó, de így, mi ez képest? De azt képest, hogy már egy kis csóké, egy kis szervezetkoncertet. Megmondom, mi ez képest. A 10-15 évvel az először képest. Én mindig is nyomtattam kiáltási szarokat, most meg nyomtatok másra szarokat. Oh. És egyszerűen az árak, meg a nyom... Tehát én dolgoztam nyomdával... Dékkel neki nagyon gyürekedik a ah, te most csináltam ezer példányt valami hát, szarban valami duplák között, de ez egy színes, két oldalat. Hát. Emlékszem, hogy ez a régen egy ilyen 60-as buli volt, 8 ég és egy nap alatt megjött. Töne egy kicsit Nagyon durván olcsó. és tehát változtak a gépek, változott az eljárás, és változott az a státuta is. Itt akarodnak szart sem mennek. szerintem azért vannak ezek kinyomtatva, olyan mint egy titkos kód lenne. Tehát ha ezt bírtaklod, akkor birtoklod egy Tuti budi a képfolyat. Milyen jó formát, hogy Nem annyira pörgök a mai ilyen, nem tudom, diszkó életben, úgyhogy úgyhogy még kilódják az ezeket. Úgyhogy nem, az volt már nem. Ez meg... Másik üzlet. Azt mindjárt mutatom egyébként, az van egy linken. Itt szaklassó fejlesztő ügykvénk. Jó, egy át, át, át kell <gül> <gül> Ez <egy gül> is van, is a az az a Na, ez a különbségű kezdődik Hogy mit lehet rajta csinálni, erre mondod? -e, nem, hogy azon a, a flyer-en az a grafika, az jól néz ki. Ja, igen. Én kroszor, egy az az kell a flyer egyébként, A flyer nem néz Hát, az jól néz ki. nem, csak ott egy, igen, értem, mit mondasz. 600-300 kicsi szpincelség rá tud termézzelni. Tudom, mennyibe kerül ez? Tíz áll. alatt van. Tehát, ha ezért kinognak belőle, áll, tíz alatt van, az egforszal. Tényleg, szinte papír, olyan nyomvégárság van, hogy neked is, neked van mindenkinek. Ha meg kéne nézni tényleg, hogy vannak ezek a pultok az ilyen bejáratoknál, és ki az, aki neveszi, Hova dobja el? Ezt ezt a pederős pederős cég? Mi szakadja a a fejlesztő két halvadarában kaptam, vagy ilyen nagyon trupák. Nézd, egy rendes szenszer, aminek nincsen aminek tán, elejé, a mint, olyan pusztustán mint KDM, Grom, XFC-e. Az mindig <gül> <két> jár <gül> legalább 10 év költél. De mi akkor már nem lesz ki tudja. Ki Lehet, hogy visszatért az, hogy, hogy fonott eh, Csak szolgazol, szóval hogy... kell letépkedni a egy, bejáratokról, egy, és akinek a többé csík használható. Nem az a szín Nem Erre mondta szállalmas a szállalmas rendszer. Valaki az... Egy a hogy az alámen mindenki neki egy van. Van éppen, van. És az 90%-ból, víz Tehát... Adjuk. Na. Szóval, haladjunk. Mennyi ment lett ma? 1 óra 30, akkor azonban fejezhetjük. Vagy még menjünk valamennyi? Pont másfél adat kell a használatásokra. Ó, másfél oldal a harmadik részhet, az végig nem Két óra egy session, nem? Ja, Ez igaz, igaz, volt, igaz, igazadban. Igaz, Dukta a van most. Na, azt mondja, hogy... Itt Ég éghajlat volt a következő. Szabad part, mire válsz? Egyébként. E ezt nem húztam alá, de, de annyira jó. Tudjátok, hogy mikor volt utoljára ilyen? A, a 80-as évek uh, utazási prospektusait, és ez az egyébként arról itt szó van, hogy a Karib-tenger vár téged, mire vársz? Tényleg ezek a, ezek a, ezek a ilyen Mindenkinek el kell Nekem mert a Bendel azt jelenti, hogy egy. Igen, de ugyanabból ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, ugyan indulnak uh, a kettő. Persze, azért mondom. Mi, mihelyt, uh, feltételezett, hogy nincsen internetet, csak uh, olyan maszmédiában, ami. Uh, Véges mennyiségű képet adnád meg el. És van egy katalógusod ahol ott van egy nagy kép a tengert parkra, az aján három kicsi kép berendezve az egyik a szobaról, a másik a minibárról. Igen, ö, Ott ennek a dolognak van értelme. Otosan. Ott, ott a rányomod a street t körbenézve, hogy hol van sarkukidoztás, hogy hol lehet támasztani az autót, ott, ö, ott Ezt, már nincs ez. Tudjátok, hol van csak ilyen fire A szállodákban. Amikor, amikor szállodában egyébként e, egy, egy mélységesen gyűlöl a roaming fogalmát. Tehát, Kevés dolgot nézlek, ennyi meg roamingot. Győdöd vissza a telkókat, az egy nagyobb kategória. Igen. Igen. De hogy, hogy én meg vagyok fosztva az internettől külföldön, mert kéne értel, hogy fizetnem kéne hogy hagyjanak meg. Ezért ott állok a szállodában és felmarakolom azokat a papírszarokat, amiket még utána a segget sem lehet törőni, nem vagy orrat fújni, és tényleg redudnás információkat tartalmaznak. Elmondom, hogyan működik ez a modern világban. No. <laughs> uh... Gondolom a végül volt a papír térkép, amit valami pocsvából emeltem el. De volt a karikázni, merre kell menni, még, még a metró is sajtó volt horribilladik, tudni én, hogy helynek lehet fogosni nevét rajta. És azok a műzerek, akik azt gondolják, hogy ez a érdemes hirdetni, azok tartják el. Azok Azok hirdettek is rajta, igen. igen. Ah, ehhez képest az első pakisztáni kisbolban vetünk egy darab fontért címet, amit ott helyben az azért pénztánál egy 500 megabájt adattal Aha. 10 fontért, és az? ott volt ugyanaz a Google maps hogy is használok, e, majd később nem lehet Magyarországra hívni, azt nem vettem hozzá. E, Igen, de én béna turista vagyok e, valahonnél, és nincs meg ez a szkélem, hogy azonnal bemüljek pakisztánihoz, akkor maradnak ezek a szarok? Akkor van a magyar interneten, és hirdet is egyébként, a vegyél nálunk Magyarországon angol Igen. szímet, mert mi Igen. ide áthoztuk neked Igen, Böröndben. Ismerem. Ismerem. E, igen, meg van Erőít a bére eszembe. ilyen És, és, és, és akkor már egyből van angol telefonszámod, és már is tudsz a már Nem tudom, hogy találkoztatok -e ebben a, a jelenséggel, jelenség. de hát jó. Nekünk a rendezvényben volt egy ilyen forgóálvány, amin... Tudjátok miért egy nem ezt. lehet forgatni. Ezen kiskártyák voltak, meg van ilyen apró, nagyjából 3-5 centis kártyák, szoborpark, akvárium, nem tudom milyen, ilyen múzeum, olyan múzeum, meg van ez? Egyforma kártyák, a színük, színük szerint vannak kódolva, hogy, hogy melyik kulturális, melyik ízei, és viszonylag jó minőségek voltak. Ez arra jó, hogy ott várakozik a külföldi, valószínűleg azért nem láttátok, mert nem, nem mozogtok turista helyeken, miért nem jétek? És ott várakozik, megpörgeti, és az érdekesebbeket leveszi. És tök fa, e, faszán kb. minden néviden, minden információ benne van. Tehát van QR-kód a térkép, ez nem, mint a, nem a térképük. Meg elérhetőség, meg nyitvatartás, meg egy rövid kép és beszámolva, hogy mi ez. Uh -huh. Ez így rendben van. Én néha megpörgettem, hogy lássam, hogy vagyok vagy mit tudom meg. Tehát, ugye, válkoztam az előtt a meg? Lehet, hogy megnézték, egy két vastag volt, hogy ne törődjön a pénztárcában. Tehát mindenki volt találva. És ez egy brand volt. Ezt nem, nem, nem találnám meg, de minikárc, talán, talán, de mindegy, most nem, nem búgulok. Tegyük fel a minikászt, vagy Budapest minikászt. Egyik nap hívnak itt mindenest, jött egy hölgy, föltölteni a minikárbokat. Na, <gül> ezt megnézem. Basszus, ez volt eddig legjobb jelenet, az egész. Ez sok jó jelenet volt. Bejött egy nő, egy buzi nagy disznóbőrből lecsapta lesopta asztalra, kinyitotta, és fölnyitotta. Végig a kártyák voltak benne, több ezer. <gül> és megnézte, a helyezik el, és abból felrakott. Annyira szép volt, egy ilyen óriási tölténytár volt. <gül> Ebből végtelen számú ilyen kártya, majd így ment el vele. Nagyon szép volt. Az analóg, analóg világnak egy olyan betűlemkedése volt Abba a fogászati rendszerben, ahol 36 számítógépet tartottunk, és már csak egy érdekességek. Fölvettünk egy volt Cserkészt, ezt később tudtam meg, recepciósnak, aki történetesen Pandora néven ismer a magyar internet, a való világnak volt az első pornószínésznő szereplője. És akkor volt az, hogy beállítottam egy ilyen keresést a mutassa meg azokat a weboldalakat, amelyet minden user megnézett. Hát Pandora veszte, a volt. Tehát mind a 36 gépen nézte valaki, valamilyen formában. Az szép. És akkor minikát. És akkor minikát. Ja, tehát, tehát hogy, hogy egy abszolút digitális világban értünk egyébként ott, és akkor abba behozzák ezeket a őrült kártyákat, ami egy ilyen buzi nagy, nehéznek látszó Ez a, a, a, a nanóvilág világ az, az egy, egy foglal körömmel és érni. Hát ide, ez a hátsó A mikrobák a, a, a, a, a hm. föld alatti repedésekből meghúzódnak és várnak. Igen, Egyszer megtöblödnek, és akkor visszajönnek. Igen, igen. igen. De az vannak előnyei. Vannak, egyetlen. -egy nem fogajatok érte fizetni. Igen. Igen. Persze, Igen. persze. Jó. Ja, Na nézzük. Riviera legálisan hontalan. Holland útlevele pedig hamisítvány, hát persze, hogy ez. Tudod, ott ilyen, senki otz. Igen. Riviera a régi radiaktív magját övező törmelékgyűrök származéka volt. Na, hát az nem egy taktikai nyugodtoknak. Nem tudom, Igen. De nem egy taktikai dobtak, hogyha törmelékövezetek vannak körülötte, mert kapott kabott egy jó, vastag menetogbombát, egy ilyen. E, nem ilyen tudom, cár jellegű. Igen, hát nem cár, mert az volt, de valami hasonló, ami így keményen adom Volt egy legtöbbet? Igen, mondjuk 8-at. Ők nem hitték el, hogy őket is lőhetik. Igen. Mindenki más igen. Ó, most jön a kedvencem. Az volt ugyan tartottak cigarettát de ármitással, vagy Armitage-el, vagy ebay e, a szóban egyedül nem volt kedve. Kiment a hallból, és a pénzbedobós telefonok e, e, sorának végén egy szűk beugróban fel is fedezett egy járósítőautomatát. Pénzbedobos telefonok. Úristen! Pénz, Pénz, pénzdobos telefonok igazi fasz a requisitum műfaja egyébként. Uh, tudod valami a legközelebbi? Hát itt, itt ennek a, falon itt a, másik, a falon másik oldalán. Fel. Azért, mert már felhívtuk, csak azért tudom. Uh, Tényleg itt van még de gondol fel, meg van csak, de, de, de, de, de, de <gül> Tíz éve nem láttam ilyet. Megcsörgetem neked? A... Nem kell megcsörgetni, megnézem, nem kell. És a másik, hogy te, volt uh, telefoni múzom érdemes felmenés, a ott levő Pinnike Marika akár Pinnivel beszélgetteni. Átlag két évente megteszem Igen. ezt. Uh, van több pénzbe telefonjuk. Egyre durvában néznek ki. Van egy ilyen nagyobb öntutatásból készült román példány, és egy darabig hittabban a főváros, ezt nem a két faridosra vágyó emberek, széptudták egyébként, és még csúnylés volt. Uh, és van egy darab kártyás telefon, az a fajta, amit minden ismerünk, és ami tök kihalt, mert a telefonkártya értelmetlen termék kivált, a pénzben dolgozik beszélni szépen jól, mert apróul is szöreve zsebedben. A Petsa bolha piacán Mínjó. láttam telefonkártyát, a telefonkártyát. Ki a középosztában részt? Haszkvá használó részt? A Petsa bolha piacán láttam a telefonkártyát, ami igazán értékes, az eredeti műanyag kódja van. Kemény. Tehát az olyan, mint a. De a, a, a soha nem volt, soha nem volt használható, mint, mint az első napos Bégzőben látott uh, postérekorítani. Pontban néztem meg a Magiklapoknak, a, a, a Magic Magikrapoknak az árát. És ugye abból az, ami bontatlan, és Black Rutus, az 18 ezer dollár. Egek. És még a fecsekártalban, is vannak olyan Egek. telefonkártyák, ami originál óriá vannak. Uh, 18, 20 a 18-20 forintért kell a pecsa piacon. Nézd, fizikailag nem létezik mind dolab, mind a igen igen, igen, igen, igen, igen. Azt nézd meg, nem tudok mondani, hogy hány dollár, de hogy Counter-Strike Group-ban egy azt hiszem olív karambit típusú kés, ami ugye egy darab jobb, hogy ez neked a, a pixelhalom megvan, és a karakteredől dolhat vele a pályán, az mennyibe kerül. Száz dollárs nagyságrendekről beszélünk hát. meg onnan felfelé. De benne. Kimarkolt párat a zsebjénben lakoló közül, majd sorban beledobálta őket. Apró, ből vett pénzdalapokkal való vásárlás, hozzá ütlensége valahogy felepítította. Mondd <gül> a szegét. hozzá legközelebb eső telefon megcsörönt. Automatikusan felvette, igen. Gyengek felharmonikusok, fingom nincs mindenki felharmonikusok, holmi műholdas eh, kapcsolatot átcsiningelő parányi, hallhatatlan hangok, aztán egy olyan hang mint a szél. Hello, kéz! Az egyik ötfelhívás elme, kihullott a kezéből, megpattant és a Hilton szönyegén túlfelé gurulva eltűnt a szem előtt. Mintermuth vagyok, kéz idején beszélgetnünk. Hát felhívta itt az internet. Viszont uh, menjünk tovább csak egy mondattal, azt mondja, hát? ez a Matrix, és... Uh... Uh, Semmit csak hmm? viszonylag, mondját, szerintem fél harmonikusokat nem csak ilyen basztás. De fel, fel De nem vagyok be ami azt hiszem egy. Te talán, nem mindig is. Feleltem van a hallott hangnak, Alattam ami felettem így zárázott. Tehát valami, valami, vál, valami hál, amit majdnem, mintha tudat alatt érzékel, érzékel olyan olyan Ezért Igen, igen. A internet, amikor felhívják, viszont kézletek, nem csak az internet, hanem kézletek, a hajdót, cigarettájra megfelelkezik, visszindul a halba. Útja a telefonok mentén vezetett, és ahogy elment mellettük, sorban mindegyik megcsörönt egyszerre. egyszerre. És ez, ez benne van a matrix ja, ez, ez, ez a matrix. Ja, ja, ja, ja, ja. Igen, igen, igen. És így teljesen szűrál, és ezek gőszem úgy. Ja, nekem nagyon össze van ezzel, nő, vagy volt a 24 cím film, amikor a zombi, oké, apokalipszis, is, és a csávó így a, a telefonok, mert nem, nem megy el senki nem csak van egy kép, hogy így, így leng a nem működő telefonkagydó, és így látod a sorok, hogy... Tehát ugye, ugye ez az információs azért már nem működik. Anglis sokkal jövő hangzik. Na. No. No. Faint harmonics. Tiny inaudible voices rattling across some orbital link, and then the sound like the wind. Ah, oh, ez, ez sok, tényleg jobb. Ez sokkal jobb. No. Tehát sokkal egyszerűbb. <laughs> Nincs túl bonedit van. No. No. Tehát az irodalmi gondolat nem annyira viszi az a fordítás? A fordítás csatlakozott elékként kicsi olvasókörül között, csak igen, most nincs itt. Igen, én leeresztelhetném ahhoz. Igen, igen, de folyamatosan követés a csoportban is. Igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen de nagyon jó fej van szeretem kell. Őrkény, az jó fej. Igen. Ég vissza furcsa őrőt. Régén számítanám a nyobb. Sikerült ki, ki e, sajtommal belőle gyakorlatilag, hogy ő, ha jól értem, ő Windows fordítással foglalkoz Hát Valamilyen nekem mindazok -ok mindig csak a megvannak, és állandóan forintoló kérdéseket tesz fel. Én ezt ezt Igen, igen, igen, igen, igen, vitatkoztam vele ilyen témával, miért vitatkoztam vele ja. valamiről, hogy szó. Mind az elekezek keresztül. Én mindig meghallgatom. Na. Éjfél a rúzsülőben, nem? Harmadik Ebből Ebben a kezdem. Hát ha két tonát nem nem? Nyomjuk. Na, hát én itt megállnék már rögtön az elején. Rúzsülőben. Igen, mindent elmond. Mindent elmond. Franciáról volt. a neve. Valószínűleg azért is el kell jutnunk ide, mert az évednek az orsó tettem be képnek, és nem Istambult, Ménard-Sztambul, szóval ki kell jöntanom, hogy szabad partról beszéljünk. A 84-ben a tudományos pozitivizmusnak egy olyan fokára hág, egy ével, hogy van egy szuperállomás valahol a e, Föld és a valami között a gravitációs kudban, aminek Jules Verneur valahol sugárítja. Ez nagyon érdekes. Tudjátok, miért nagyon érdekes? Mert egyetlen Nautilus no nevű hajót sem küldtek fel az űrbe, amióta ott Mindig amerikai nagyon bevalálós endevő e, e, Challenger, e, Discovery, e, ilyen neveik a, van. Odyssey, mm. Apollo 13. Mondjuk te is cseszték. Az igaz? Az nem egy élő hatalom. Ja, igen. Viszont, uh, igen. Itt van még valami, ami árulkódó a szavakparton, a Desiderate Street, ami egy pó van. Jaj, tényleg? Hát tudtam. Az, az pedig, de... Gyújt, hát így jönnek egy utcát. A desiderate? Hmmmm... Egy pó a címe. Igen. Mm. Én se nem, nem tudtam. Sziget-tenger. Taurus, or show halmaz. Mind meg annyi keningő e sziget, körülök olajfokként gyűlik a gravitáció, színét kutyán, felszivágó emberi DNS. What the fuck? <gül> <gül> A, meg ez annyira gyönyörű az emberiség, az egy ilyen szennyes halom, amit urkászat fölfele, hogy egy éssze. De, de infó! Ami felmegy, ami de. így de a túlérés felmegy, ez az infó. És hát a DLS, info. De a legnagyobb hazugság egyébként, a, ami viszok nehéz dolog, az feljutni a gravitációs kút, kút amit vagy csak úgy, siky felmegy. A legnagyobb hátrányunk az, hogy el kell hagyni valahogy a... Igen, de az anyag tart vissza és ami meg viszont abba az irányba húz, vagy, vagy felfelához meg a DNS infótartóban. Igen, az igen aminek az irány, állítani, hogy arra akar szintén. menni elemelkedni a... Igen, igen. hát a, a startup technológia elterjed, és tudod <gül> nem, nem, nem, nem, meg eztük gazdagokat, aztán igen, halunk. Elő egy grafikus adatsere ábrázoló programmal. Hát ezt angolban úgy most, hogy végy elő egy grafikus adatcsere ábrázoló programot. Tehát ő itt felszólíti. <gül> Állíts durvára a felbontását, és vedd szemügybe az előtört szigettenger. Az egyik szegmense feltűnően vörös. Vörös téglalapja kivirít a képből. Ez a téglalap szabad part. Tehát gyakorlatilag rengeteg állomás van kéne, ezt tudjuk. De ez most tükörképe a Szplor leírás. Igen, Igen. Igen. Ó, azt is nem Vegyünk vissza. Azt Aztról hogy így megnézni, amit tudok? Hol van? Nyitok egy szöveget. Át, Egyébként. a közöveg. Keres! Elébként, nincs keres. A második megnyit hogy ez a... Szintén a jobb az ügynökök rendet csinálnak a világba, nyomozószatnak az a enhance, enhance, enhance, enhance... Javaz, megfőző! Tükrözd, visszanézzük Én meg, ott van a szemében, igen, igen, igen, van, van igen. egy tök jó szuperokát, mert mindjárt megkeresem, hogyha számítógéppen hajnos dolgok tenni, hogyha hogy tudtani, hogy működnek. A ilyen a Flash volt olyan, hogy szállás felvállított a képre. Ami ma már ilyen teljesen természetesen mindenkinek ott van. Na, megtaláltam! Otthon, 3. fejezet elejét. Eh, nem nem jövj le az. ide eh, eh, egy adatforgalmat szemléltető programot, hatalmas felbontás a térképpel. amin egy képpont 1000 mb felel meg. Manhattan és Atlanta eh, egyenletes fehérben nézik, aztán lüktetve magasra szökik bennük az adatáramlás, túlterrelőttet a szimuláción, a térképet mindjárt szupernovává robban. Hűsd le, növeld a léptéket, Légyen minden képpont 1 millió megabyte. A másodpercen kéti 100 millió megabajtnál már lassan kiveltett menhetett belvárosának egyes háztöbbjeit, és aztán a régi magját övező százados ipari parkok körvonaláit. Erre gondoltál? Igen, igen. igen. igen. És ez... De erre igen. Jaj, jaj. Persze, igen. És itt igen. beszélgetünk amúgy annó arra, hogy... Uh hogy alá vagy felé a megabajtok meg a, meg a forgalmat. Igen, tök, igen, emlékszem. Többet nem töltünk el, mi Facebookból, mint amit itt meg. Igen, igen, igen. És valószínűleg. Egyébként, figyeljetek, itt álljunk meg egy pillanatra, mert olyan dolog, ami... Menneki mert... nem volt teleterheményi vizualizációs felső. Nem, nem, semmi. nem. De hogy álljunk meg egy pillanatra, mert eszembe jutott valami, ami nekem démoni. És bizonyos értelemben az emberiség nem feledését látom benne. Jön a reklám de utaztok a bármelyik Pesti villamossal akkor, vagy busszal, akkor ilyen embereket. Jön a reklám, akkor korlátlan Facebook plusz, mit tudom én, 200 MB internet. Eh, gyakorlatilag a Facebook, az máshol van sorolva, mint az az, az, az internet, Az internet.org-ot ismered? Nem. Az a... Sokkal gonoszabb lesz ennél. Uh, az a Mark is kis kezdeményezése, uh -huh. hogy a hajlődő világban vigyék el a, a négereknek az internetet, a, ahol az internet az azt jelenti, hogy ott a helyi telkóval, a helyi telkó szolgatni az internetet, a, a Facebookot ingyennek nekik okostelefonon, meg mondjuk hozzácsapunk a Wikipédiát, hogy okosodjék a nép, e, és aki nincsen benne ebben a csomagban, az, az hátlánnyal indul, és, és a bennem egy csúnya pessimist az azt mondja, hogy akkor itt millió embereket lehet úgy megtanítani, hogy. Van a Facebook, ami az internet, meg vannak fizetős oldalak. Nem, no, az ember a Facebookos telefonszinket linkekkel, mert nekik nem lesz telefon. Nem kattintott be, hogy megszerez kifelé, kifelé megy a fizetősbe. Egyébként nekik ugye van egy olyan Facebook között, hogy mindenben marad. Nem ad elég, hogy ezen dolgoznak. Nekem négy éve tudom, hogy ezen dolgoznak, mert minden maradjon be. Fölszívja a tartalmat. on ami a telefonszinket. A ja, igen, igen amire ajánlottuk, még nem voltam igen. Ezt akarják csinálni. Nekem ez olyan méretű technológiai visszalépés. Ez gyakorlatilag a, a, a, a szimstíveknek a világa, hogy, a, hogy kapsz, egy, a, a kapsz egy hozzáférést, megveszel megvesz egy hozzáférést, hogy csak egy buzi oldalra tudjál felmenni. Én a Facebookot nem arra használom, hogy Facebook tartalmat nézek rajta, hanem a megosztott linkeket nyilván, amit valami emberek oda De hát azért, akik a Facebook üzerek a, a világon, biztos nagyjából így használják. És ez megkínéve ezt az afrikai... Na én most megint silókat építünk amúgy. Fede, nekem azt üzeni, ez a csomag, nem csak ez a csomag, hanem látom ezeket a gyerekeket facebookozni, ennél nincs igényük a kikattintásra kifelé. Itt csak a Facebook ugyanes. A, a, a 200 megabályt az ófasz. Facebookon történik minden. Ott csalaj. Nem akarnak a mélyre menni. Jó, ez lehet, hogy a kultúrapercivizmű, de ez baromira nagy, baromira nagy üzenet, hogy ingyenes Facebook van, és 200 maga látszik. 200 maga, tehát egy, egy nap elpatintol, hogyha egy kicsit jobban belemelj a dolgokba. Nagyon nem. Csak cikkeket olvasok, akkor 50 elmegyed ma. Hát akkor négy nap meg. meghozik. Abban az egy gondolatban, hogy milyen háttérrel kerültünk ebbe az egészet. nekünk volt egy barkács internetünk, amit tök kész volt, de lehetett dolgokat csinálni. Sőt, kellett a dolgot csinálni, mert egyébként nem volt. Most hogy lesz egy színes szagos szélásra, azt internetünk, a egy 1 dologra lesz jó. Facebook. Igen, De az emberek tartalmat szeretnék fogyasztani. azt már iszonyú sokszor sikint bizonyítani, hogy az emberek nagy része, az nem feltétlenül a kreativitását szeretnék kielni, hanem hogyha be, beült egy Facebook-el, akkor jól áll van. Kérlek, van. Az kiberszabad csak volt, és mindenki oda oldalt fog ilyenik. <gül> -jó, jó, jó is nézne Izgalmas felnézni amúgy a Galaxy 10-nek hogy megmentették, az egyik legjobb dolog volt az elmúlt 5 évben, hogy az megvan. A GOSZTIC-be akarták darálni, és az archivisták lementették az egészet, feltúrták két-három szerverre. Igazából a helyes mennyiségű helyet foglalja ha jól ez a, a bevegye. És, és ott van az egész És az, az, az, az összes a, az a első honlapom. A gyerekkarom ott van. Tehát olyan, olyan mikrotudások vannak. Er, van egy nagy sorim. E, volt egy az internet óta. Igen, igen. Jaj, vo vo volt az az időszak, képzeljétek el, hogy lehetett... Real Citizen az egyik, a másik meg a... Hozz <tos> meg a csoportba. Jajaj, a létszik. Igen, a Larmi egyébként. már, bár a Facebookon azt kívt meg is, tehát nem bírjuk kikerülni a Emlékeztek arra az időre, de... arra az időre amikor voltak terminálokra telepítve a metróba? Lehetett rajta lehetett? Igen, igen. Na, mentem le a metróba, és felül egy biztonsági önök kinéző ember, ez az igazi klasszikus HTML oldalt, tehát amit valószínűleg Easy a völdből e, lehetett így exportálni, e, Comics a ninják történetét olvasta. Tudjátok, több szöveg, a középen kép, fekete fehér Ezt olvasta, és láttam, hogy azt akarja olvasni. Tehát nem az volt, hogy Izzy e, Iron lucky nyomott, és ez jött ki. Ezt olvasta, a ninják történetét. Lementem, és arról is volt a Terminál, ami tök egyértelműen hogy nő-kutya pozíciót vettek föl, emberek, és azt nézte valaki. Ennyi. <gül> Ilyen a világ. Közben. Megvan, igen. igen. Ez egyfajta szelekciójának mert ez a drázisták. Igen. És de van még a világ végig egyébként, és tessék bele, a böngésző. Igen, igen. Ez egy internetes népművészet, de maximálisan. Yeah. És még ma is találok ilyen oldalakat, az az úgy van. Egyszer idről valami raktunk ki, Ander Kánszok és nagyon élveztem. Igen, hát a, kérdés én, én, én, én kiraktok már folyén, de ilyet láttam élő oldalon. nem? Sem nem? nem is az elégem. A, egyszer e, mentem körbe a e, e, fogászaton, és az e, egyik asszisztens egy, hogyan kezelik a depresszió oldalat nézett, és tudjátok, eh, volt egy időben egy ilyen játék, amit játszottam a buszon, vagy villamoson. Eh, Fölszálltam, és embereknek könyv volt a kezükben, nem, nem könyv olvasok, akkor még nem volt ilyen. Könyv volt a kezükben, tipográfiára, papírra, betűméletre megmondom, mit olvastam. Vagy ez Vasalbert, vagy ez parúciai hogy vagy ez eh, Vivian Félből, Pontosan meg tudtam mondani, ennek alvastam olvastam volna. Az embert nézted. Nem, nem a könyvet, kifejezetten típogra. A könnyű könyv Igen. van kv 5 típust az írzéket. Hát azért, tehát ezt lehet állni, amit. nem állni, és, és ez nagyon működött. Ezen már nem működik ezen a cuccon. Nekem azt jelzett, mikor a saját otthoni kis buszunkban felszálltam, szétnéztem, ültek ütöm, hogy 15-en tizen, rajta, és, és végignéztem, végigmentem a hátsó ajtóra de az első ajtóig, rájöttem. Így gyakorlatilag az egész trónokharcos sorozat, itt van. Igen, az, az első rész, második, a harmadik, a negyedik. Én meg gondoltam, hogy hát gyerekek, jó van, akkor játsszuk a le. A Én meg elővettem az elkülönböző és az ötödik részt angolul. Az egyre szép. Akkor ilyen, hogy gyakorlatilag kicsit csinál, Csak nem mondtátok ki. Csak nem lehet. Igen. Na, haladjunk még egy picit. Az a téglapot, szabadpart. Ezennél dolog megtestesülése közülük sokról, mit sem tudok úton kúton felre ingázó turistahat. Szabadpart Bordé és Bankközpart, is és a Határváros és Füldőhely. Szabadpart egyeseti magában Babinon függöketét, Las Vegas és egy földkörülő pályára állított Genfet. Ó, oh, mindent elmondott basszok. Mindent elmondott. Egy Itt van igen? Svájt. Mest végén jó mondott hallottam a Brain most uh, múlt hét volt egy olyan kerekasztal, hogy senki nem szerette valami, hogy San Francisco-t. Ez már eleve jó kezdő. Öngyűlölet valószínűleg. És valaki azt mondta, hogy San Francisco, az a munkálasz regasza. <laughs> Ez jó. Ez nagyon jó. Az ember tud valamit. Ott élt. Úgy élt. Találkoztam, hogy nem tudott emberem, mert mesélek obd a mm. uh, Nagyon jól él a baj Buda. Van egy pár ilyen Magyarországon is politikusokat figyelték. Nincs sem jobban jobb. az a 15 perci Na, itt, van egy. mondat, amit imádok. Még, még a Földön vannak. Kéz oldalt folytatta a fejét, és megkísérelte kivenni a régi, repülő, a régi orli épületeinek körvonalait. Tehát már nagyon messzire van, az is rom, most már más használt. De a sikló kecses, nedves tett beton, lángterülők fogták körül. Az ablakhoz legközelebb, egy testig szoló, odafújt arabján mondatváros lett. Ezt hogy tudtam, 84-ben. Voltak kell. már arabbevándorzók, de, de nem az volt, hogy Párizsban az arab arabnyelvű felület, az jelent valamit. Az arabnyelvű grafiti. Én e, majdnem fél évig e, ingáztam... Pan... 84-ben, de tehát 50-től valamit. az igaz de hogy, hát ott volt Algéria, meg ott volt minden, de hogy egy olyan épült, mert ugye ez egy új rész már, ahol a lányi terület vannak, arra fegyel fegyel rajta. Volt egy megdöbbentően fors francia film, a G3, ha jól emlékszem, a G13, a Bűnös negyed, ez a címe. Bait in igen. Bait, igen. a Magatres módjában. Imádtam azt, ezt a filmet. Ez annyira jó világot festetne, az egyik legközelebbi egyébként a Grizzonhoz, ami ott volt. Tehát ez a, az a jelenet, hogy így E, elsuhana a főszereplő a nem tudom kik mellett, és feláll a ilyen, e, ilyen e, én úgy hívom, hogy férfi alsokatjába, ilyen teljes testes izébe, és ilyen e, Iván sapkába öltözött öt ember, rózsafüzéet és a másik kezéből előkerül a kalasnikov, az egyszerűen annyira gyönyörű jelen. A franciák majdnem minden regiszterbe csodatos filmek tudnak arra csinálni, hogy nem bírunk az arab kisebbségünkkel, és ezt a helyzet hiszen utáljuk. Ez ott, igen, B, B. Ez ott olyan szinten túl van tolva, hogy gyönyörű. Imádom az egészet. A vigyertéktől a, a, a Noárig láttam, hogy a filmeket. Igen, igen, igen. Hű, Mi a szimennek? Banli EU. Banli EU. 213 a bűnös negyet. a A bh sem vettem ki, akkor még így hívták. Ugyanaz a videótéka volt, amikor bementem, bementem és azt mondtam, hogy szeretném kivenni az Equilibrium című filmet. Döbbened, ki tudtad mondani. Még soha senki. Abba Igen. a igen, Igen. Legértem, mert Nagyon szeretem. Na, hát arról a filmről tudnak mondani száz órát. De annyira szágarag, akarom sem lesz De, de az ember, aki mögöttem van, az hihetetlen. Hány olyan rendezőt is nekem mondani, aki nem csak filmet rendez, de még a haszművészletet is kitalálja hozzá. Ő a, a esztétikában topozodó, v... őrül zseni. Hüvegik. Tesek? Nem, nem, ő, ő, ő nem gignek vallja magát. Ő, ő, ő vallásosan hisz abban, hogy ezt meg lehet csinálni. Három filmje van, ebből egyik igen szar, a másik nézhetetlen szar, de zseniális, a Ultra -fiola. És az Equilibrium az még úgy nézhető is van a mennyire. A láttad? Láttam, igen. Az szinten sok mindent ki akartunk találni, az amikor három percig nézzük egy kocsinak a hátsó kerekét, amint a Vaskakövön a keresztül, azt éreztem, hogy lehet szólni kell valami, hogy ilyen értem, hogy vagy, de ott két kép, itt a 3 perc túlzás lesz. És milyen jó filmek vannak azon kívül? Azt a filmet nem láttátok, a nyom nélkül? Azt a hozzá a Ugyanaz, amikor a Tóban eltűnik a Csaj, igen, Azt igen. ugyanaz a rendezőt csináltak. És az egy elég ütős film. Azt mindenkinek ajánlom, Hogyha, hogyha lehetőség van. Igen. Nem is tudom pontosan, mi a magyar cím. A Tónál eltűnik a Csaj, és Francia. Igazából minden válogatásban van. Viszont egy francia filmet meg kell nézni, az ott lesz közte. És én is így azt gondolom. Ö, közben mondom. Levevőjében is, akár repülőgépeken... új ruhák, és kifogó az illata legyen. 신őle... Szag. Szag. szag. pedig, hogy, a milyen szag a repülőgépnek nincsen. Igen. Új ruhák! Kifogó e hát, igen. Jó, de ez sík biztos más Lehet. Eee... a turista, frissen mondott neylonszakar, és valaki, aki a fakatosan az elsőségesen beplagának kaját, mert iszonyatosan másnapos szaga hamarabban egyre különnek. Igen, ez így. Énként a ja, szag az a, a az repülő. Ja, de az, a, az a megfogadatlan szag, ami az ugyan kibontott kínai árókból árad. A hosszú lett a monomerek? Igen, igen, igen, igen. Ezt a kifejezést kerestem köszönöm. Igen, igen, És igen. Azt már többször megjegyeztük hogy amíg ebben a regényben úgy végig van, tehát utolsó nemcsak mános. Az a fakciós. A fakciós a boszbélla. Hosszú láncban a Hosszú a a is valamelyik alkalommal, lássukat. lássuk, hogy volt, csak Habszerűen szüccsítászat! Jó, hogy még Danakon múltat találjunk már meg még gyorsan, az, aztán szerintem lassan... Ó, sem. hát mindjárt belemegyünk az izébe, a Dread hívők, Dubstack. Hol most kb. 30 éves. Az egy nagyon szép hely már. A siklóját akkor kuros volt a dohányzás. <gül> Ez azt jelenti, hogy nem. És itt csak, ez eh, alternatív univerzum. Ez az a élők, igen. Tudjátok, hogy volt régen ez a klasszikus ilyen hálózati példa, amit mindig is utáltam, de hogy, hogy valamelyik légitársaság úgy döntött, hogy kiadja Dolivát a Matiliből, és akkor mennyi pénz maradt rajta. Vagy ezen mutassák, hogy milyen nagy a világegyetem, most hát legalábbis a Föld. Tudjátok, hogy mennyi pénz van abban, hogy amióta én repülőn és mondjuk már 10-15 éve, éve tilos a dohányzás, minden repülő rajta van a dohány, ez a tiras járat, mindenet is kurva széken. Viszont egy texaszi csávon megpróbáltam hogy elindítani egyet a dohányzó repülőjáratot, járatot <gül> de De Nem volt elég dohányos ezek szerint. Vagy túl drága lett volna, hogy nem volt kiszámolva. Igen. A másik, a Martínez az azért izgalmas, mert... mert totál nem ugyanaz az ital, amiről korábban írna. egyszer beleolvastam magamat, azt hiszem, hogy a, a 820 ilyen volt a, a Vermut meg a vodka aránya enten, és most a, a purista martini recept az úgy néz ki, hogy töltsél egy vodkát, rázd, kever, bele a kék sartajtöltött, orribát, stb. és mutasd meg neki egy ki nem nyitott vermút, levertes kis Dalasztország irányába. Igen, hogy szinte teljesen kiválta. Józedtok csinálni a bárom, hogy megfogják, kitöltik, ugye, hogy mondta, és a bombogja is volt, és így bekeringetik <gül> Na. Na, akkor szerintem itt zárjuk le! A piánál. nyomok egy gombot.